I'm home. All the time. We finally really did it. You maniacs! You blow it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Brassa, brassa, mannen, massa och hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy, filma Niklas och Emilio. Eh, det här är avsnitt 12 och eh, jag heter Tommy och med mig har jag som vanligt Niklas och Emilio. Hej! Hej! Hej, Kan Tjena, tjena, fan vad fan va kul, fan vad kul. <laughs> <laughs> Allt bra med er. Ja, det är... ja, frukost. Mm. Niklas? Det är, det är jättebra, jättebra Frukost, ni sitter och käkar frukost Jag har precis avslutat min middag Men är det här med tidskillnaden? Mm. Ja? Nej, fat, det är Ja, inte. Det är en jävel It's bitch som man säger på andra språkens än svenska <laughs> Jag du skulle säga koreanska Jag fattar att vad det är med oss och koreanska så Vart korea. <laughs> <Ja. sikt> vi <sikt> ja, är så sjukt med Korea. Ja, på gången Ja, du har tjuva Nu är det inte Niklas, inviterar någonting koreanska Ja, det är Nej. Nej, det är ju... Det sin rasism i podcasten. Superhårska Niklas. Men vi har ju blivit lite försenade med det här avsnittet och det beror på vad, Niklas? Ja, det är väl delvis mitt ändå som... <här> Vi, vi körde inte en liten cliffhanger, vi körde bara halva topp 10-listan så tänkte vi att vi, vi väntar lite med de fem översta placeringarna. Så jag tänkte att vi skulle typ bygga upp någon liksom förväntning här liksom, inför, inför slutet att hålla på det, men blev, folk blev ju förbannade för att det, det kommer nu något avsnitt. Men mycket, mycket beror ju på det som vi redan har sagt där med tidsskillnaden att vi i, veckor, i veckodagen, veckorna så har vi ett väldigt litet fönster där vi liksom kan spela in. Och sen om det blir så ett tokigt som det blev den här veckan med ja det är tentor som ska skrivas och arbetsuppgifter som ska skötas så kan det bli att det går ut över podcasten Ja, du hade ju eh, tyvärr, till med men, eh, du hade ju till med 12 timmars pass eh, faktiskt Ja, jag hade körde 12 timmars pass hela veckan så det blev helt omöjligt med att spela in podcast för när jag kommer hem från jobbet så kommer det gå till dags för länge sedan Då det jag dans! Jag går liksom, jag fyr. skall fyra! Ja. Så, så eh, ja. som vanligt så får vi skylla på Svenska Postverket. Ja. ja. För att förtjäna ett podcast. Och så kan ja. jag ju säga till alla lyssnare också att jag har tagit bort en här lilla sak som jag kanske ser igen från förra avsnittet. Den har jag stängt Jag ber så jävla mycket om ursäkt för det också. Det var, jag vet inte vad jag höll på med det. Jag satte lite med penner framför mycken. Jag känner mig som för tolv år nästan. Man blir så exalterad när man sitter och räcker upp sina favoritfilmer. Ah ja, om man har en penna i handen. Oh! Jag har något annat i handen. Det är ingen penna, men jag är exalterad. <laughs> det låter som en penna nu. Klick, klick, klick, klick. Nej, jag får ju aldrig slut på bläck i alla fall. Oh, oh, oh. Good night, everybody. Ja, oh, vä vänta. Korealen kom in. Har du hittat kameran? Kameran är ska inte. Ja, om det vet då. Ah, hej. Tack ja. Bye bye. Or har det, kameran. Ja, jag hittar mig ganska bra. Dra åt helvete den där jävla CP-skiten. det är CP -skriper. <skriper> okay. ah, nu, jag vet att jag ska bort. Nej, vi kör på. Nej, ja, eh, vi... Vi, som sagt, vi har ju vår 10 topplista och eh, förra veckan så gjorde vi plats 10 6. Nu ska vi fortsätta med resterande 5 1 plus eh, våra bubblor också som vi ville ha med, <skriper> med men de jag vet inte. De rök av en annan anledning. Vad du? De rök av en eller annan anledning. Ja. Men äh. ska vi dra 51 ja, Innan det så tänkte jag, fan, ska vi inte köra med en äh, lite recap? Äh, bara lite snabbt. Vad som var på våra listor på 10-6. Om vi börjar från Niklas. Mm. Bara radda ner igenom plats 10, att, ja Plats 10, Sideways. Plats 9, Jurassic Park. 8, Scarface. 7, Austin Translation. 6, Apocalypse Now. Jag hade Empire Strikes Back Forest Gump, Inception Aliens och Nightmare Before Christmas Och jag hade Linda, Linda, Linda, Fyra Nenser Brunt, Oldboy, Kikujiru Sommar och The Big Lubansk 15 eh, toppfilmer måste jag faktiskt mm. säga som vi ravlar upp det Inte kanske fem i topp, men definitivt en tio i topp <laughs> Mm jag är unger. Let's go ja, Innan det skulle jag också säga också till både er och våra lyssnare Att vi har ju fortfarande den här tippningen kvar Att man kan ju tippa på vad man kommer att ha med i listan Eller de andra kommer att ha med i listan mm. Som det ser ut på mig så har jag inte lyckats pricka in någon av Niklas Men jag har klickat in en på Emilio och det är Aliens Hur ser det ut för er? Jag har alla på Niklas och ingen på Tommy på en ikraftställning fast jag har ja. inte Epic, jag, Alien, ja, jag, ja, men jag har inte, jag har inte sagt Alien sen. vi, vi får se ja jag har mm. <laughs> jag har en bara och det är Empire Strikes Back på en inga på Tommy ja uh. Men vad fan, vi kickar igång där med... Top 5. Och där kommer nog cool, cool musiken. <laughs> Nej, det gör jag verkligen inte. För Niklas. <laughs> <laughs> nu får jag stå med mitt kast här. Ja, vi kör kast. samma ordning som förra gången. Det nu, tycker det. jag låter bra. Mm. Mm. Då drar vi igång då. Uh, jag kan uh, varna känsliga tittare redan nu att det kommer väldigt mycket science fiction på min top 5. Så gillar man inte det, då får man lyssna på en annan podcast. <laughs> uh. <laughs> Har du inte sett den? <laughs> oh. Ja, Marcus, där. har du inte sett den som kom in lite snabbt? Här? <laughs> I alla fall, eh, min första film eh, det är en um, science-fiction-film av Ridley Scott som heter Blade Runner Ding, ding, ding, ding, ding och där ringde det i klockan Tommy. Ja. Klockan med första par eh, Niklas då. Mm. Mm. Första mot tretton rätter. <laughs> uh, ja, du är, inte, du är inte förvånad. Men vi har pratat om Blade Runner förut, Tommy. Att, uh, du tycker inte att den, den är värd topp 10. Och jag tycker att den är given. Ja, men nu är dina ord, varsågod. Men <laughs> nu är det jag som uh -huh. får prata här. Uh, Nej men alltså den eh, Jag tycker den är, så, den är en tänkvärd film På flera olika plan Alltså vi kan ju ta det tekniska att Den är, den är ju sjukt snygg fast den gjordes för vad är det, 25 år sedan liksom. Den här regndränkta Och neonfärgade Los Angeles Framtiden eh, Sci-fi Ja sci-fi noir kan man säga Och det är liksom Asien har tagit över totalt eh, Och det känns ju inte helt steampunk, postpunk ja. eller någonting såhär. Men det känns ju, jag, jag och, tänkte, det känns ju inte helt... Antikobier. Vi kan slänga oss med. Exakt. Men med tanke på Kinas frammarsch så känns det inte helt äh, otroligt att det skulle kunna se ut så här om några år. Man vet ju inte, det, känns, det går i olika faser hela tiden och nu känns det som att nu är det Asien som är på gång. Ähm, men äh, jo men vi vet alla vad filmen handlar om. Det är här som Ford som uh, Ska jaga, jaga i fatt de här replikanterna Som springer omkring i Los Angeles Och uh, um, Alltså det jag gillar med den här Det är som sagt den är väldigt Tänkvärd tänk att liksom Vad dras gränsen för att liksom vara människa De här replikan replikanterna har ju Flera mänskliga drag Och i slutändan så visar de ju typ mer Mänsklighet än vad Människorna gör kan man ju argumentera Men vi, för, vi, det... då, då snackar vi Directors Cut nu Eller hur Ja just det, det finns ju otroligt många versioner ja. av den här. Mm. Ju, vi kan komma in på det lite senare Jag tyckte också ställa en fråga där uh, Ja Jag är inte helt, uh, för det finns väl typ Fem olika versioner, det finns inte det Av den här filmen Ja det jag du, du satte den på femte plats <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, jag tror att vi läste på det Men om vi cut Plats fem lista, ja plats fem uh, Direktors cut Blade Runner, plats två uh, Studios cut Blade Runner, plats tre <laughs> Precis. Nej på mina topp 4 Så är det Alien 1, 2, 3, 4 Kan jag säga det <laughs> Och sen är bubblarna 5 Blade Runners <laughs> Ja ungefär um, Men vil vilken version är du Håller dig till? Alltså, det är Directors Cut Det är inte den med den usla voiceover I slutet när Harrison Ford Låter sig dålig Det är den med enhörningen Det är med The Unicorn Precis. Jävla jävla och när, ja, det, är, det är ju nästan det som gör liksom, Som höjer upp den till en klasker Som jag just det här slutet Som gör att man liksom Vi har ju pratat om det också så här, förut Är han replikant eller inte Det, det behöver vi inte hålla på och gräva oss in i nu tycker jag men, det, äh, det roliga är att Är det inte Ridley Scott som säger att Han är replikant men Harrison Ford säger att han inte är det Precis, man kan ju tolka det lite som man vill ja. Och beroende på vilken Vilken ja. Version som man ty tycker är liksom kanon Vilken man håller sig till så, Sånt så tycker det... jag det är kul faktiskt att det, blir, det, kan, det, kan bli, det kan bli en hård ja. Debatt med den här, särskilt bland uh, Hardcore-fansen jag tror att det kan uh, Diskuteras Precis. väldigt mycket om det här Runt det replikant-grejen Ja um, Nej men, jag vet inte om jag Behöver säga så himla mycket mer, jag tycker den är den är en perfekt film på alla plan, både tekniska och... liksom. Musiken måste vi väl lyfta fram lite, tycker jag. Det måste jag lyfta fram. Jag kan tänka mig att Tommy har lagt in någon väldigt bra låt här nu i bakgrunden som sätter stämningen. Men <laughs> det är <laughs> ett av de bästa soundtracken också, tycker jag, av Vangelis. Fantastiskt bra. Ah, jag, jag ska bara hoppa in lite. Jag, jag, jag tycker inte filmen är dålig, verkligen, men jag tycker soundtracket är helt sjukt jävla bra. Och sen faller den lite på vissa andra gamer Så det behöver vi inte gå in på just nu Då blir, då blir det väl en snitt här istället <laughs> uh, Jag bara tänker med en liten trivia Om Blade Runner mm. uh, En författare William Gibson Skulle gå och se Blade Runner <clears throat> Och uh, han har precis börjat skriva en han skulle börja skriva en novell precis Eller en precis. Han skulle skriva en bok i alla fall Som skulle heta, uh, heta Neuromancer Och så gick mm. han in och så kollade på Blade jag Runner har <laughs> uh, Du är ju läst den. Men 20 ja, minuter minhets... in i filmen Så reser sig upp och så går han ut ur uh, uh, Ur bion för att Det han hade tänkt skriva var till Blade Runner Så att de slog honom <laughs> uh, Och sen fick han skriva om hela sin bok För att han hade tänkt skriva Blade Runner Men Jag fattar att The Blade Runner filmen är ju baserad på bok Det är ju han super, jättekända författaren Han som och, och, Philip K. Dick Precis alltså, Han är ju science fiction mästare Mästare liksom var... ja, tydligen, alltså, bo här William... Boken Uh, boken uh, som Blade Runner baseras på heter ju uh, Does Androids Dream of Electric Sheep? Det är också det här liksom, mänskliga temat namn, alltså. <laughs> Ja, men det är ju det. Liksom. Hur mänskliga kan, liksom, kan vi göra robotar och så vidare. Ja. Uh, Han, men, nej, men det är kritiskt mot samhället? Det brukar ju vara på. Ja, det är oerhört mycket. Det är, det är liksom klassamhället de, de rika bor ju högst upp i byggnaderna Den här uh, Tyrell Corporation uh, Killen, han bor ju högst upp här Bland molnen, i, bland stolen medans, Superkapitalistisk Ja, är skam De bor där, liksom, där nere i slummen Där regnar det dag och natt liksom. uh, Det känns ju väldigt aktuellt Ständigt aktuell film på något sätt uh, Ja, men han, han är så jävla duktig Han är ju alla de här Han har skrivit med talk to Rekal och Minority Report Han vill väl med i Ja uh, uh. Sen, fan, kan Sen finns det lite Paycheck med Ben Affleck som nu väl är för den. Scanner Darkly har han väl också skrivit som också är ja, huvudsaken. Det eh, finns mycket bra material där ja. från hans. Eh, ja, verkligen superfattiga. Han är ju gammal som satan. Tror han, är typ... han, är, han är ju död. Det är till och med. <laughs> ja, det känns... Jag tror. jag tror han är död, förresten, nu när jag tänker... Ja, skit tillsammans. Rest in peace om du är det. Nu, nu skjuter jag lite från häften igen. Ja. Uh -huh. Nu går vi vidare, oh. tycker jag, till uh, Spinetti. Ja. Um, om jag skulle lite snabbare för att uh, min nummer fem är uh, en film som redan har varit med på listan. Uh, på Niklas sida. Uh, Jurassic Park. är som nummer fem, faktiskt. Mm. Um, och jag vet inte vad, vad jag kan säga mer om den filmen än vad vi redan har pratat om uh, i förra avsnittet. Men um, sjukrymdfilm, så jävla. Den, den, det är en sån här film som man verkligen så här hänger med. Och jag tror det är ju inte bara för nostalgivärdet Det är en sån här film som klarar att ses för första gången idag. Eller hur? Absolut. Den håller fortfarande. Emilio, du och mm. jag pratade om. Tidigare om att det finns ju en, en åkattraktion i Singapore ja. I ja, jag fick höra av en polare som har varit i en så sak, tydligen... liksom. Eller hur, det är liksom att de, att de har byggt en ny liksom, åkattraktion ja. för Jurassic Park Det, är ju liksom... det visar att den, den ska ju vara med på en topp fem ja. Fan, det ja. är Singapore, det är två och en halv timme härifrån Det är ju nästan sugen på att åka dit bara för att slänga mig in i den där, <laughs> där. <laughs> Eller hur, Jurassic Park-bilen Fan är inte det de där jipparna när de åker runt med så jävla snyggt de, de snurrar så här ränder på sig. Ja, de är lite grön, nu kommer tog men det är väl grön, gult och rött har de som färger. Det är någonting som signalerar jag vet inte natur, naturvänliga bilar men om det kommer nära så får ni fan en stöt liksom. <laughs> <laughs> Emilio köpte du leksakerna när det begav sig Jurassic Park leksakerna? Jag har ju bilen äh, till exempel. Jag tror det var mycket för sådana um, såna här klister klistermärken. Alltså du, man hade ansåg stod jalla bok med siffror. Så, ja, precis. Och så köpte man så här, ett paket med typ så 10 klistermärken och så skulle man klistra in dem på så här, rätt nummer så fick man liksom vet, så här, hela storring typ så här. Jag jag fyllde ah. min eh, faktiskt. Du gjorde eh, det? Ja, jag har kvar den jag, eh, jag kommer kom ihåg att alla dubletter man hade så kunde man skicka in till det här företaget så skriva med på en liten lapp vilka nummer som det som man ville ha så skickar de hem det till en del på posten så fick jag de ja, 20 sista sen genom att skicka in mina dubletter. Nej så, Jag vet jag, jag undrar hur mycket pengar man har spenderat, vi pratade om det förra avsnittet. 90 pratade om de här chipsen också som de sålde mm. jag, jag för om man inte ser jävla goa än, liksom det var Jurassic Park man, man var ju en Sacker men jag får med att alla, alla sådana där novelty chips som de hade, de hade ju massa sådär, de var ju de där Jurassic Park-chipsen och sen hade de typ här när det var Halloween så hade de Halloween-chips och alla hade såhär någon liten såhär form. Men med, smaken är inte alla de så exakt likadant, alla film och specialchips, de hade ju typ exakt samma smak. Mm, de bytte bara ut äh, produktnamnet, det var samma produkt ja, men... men formen och klippte äh, dem i olika former liksom. Ja. Alltså den jag tyckte bäst om var väl Jurassic Park-klassen köpte jag som var eh, formad som en Velociraptor Raptor. Och så i ögat var det någon slags chokladgrej eller någonting sånt Så var det väl Hallon och så var det någon eh, melonsmak också. Som en väldigt ja. smak Ja, det <laughs> pa passar perfekt. Jag, jag har en fråga bara snabbt. Emil. Så du är den här på bio, den kommer, kommer ut sen 93-94. Du Nej, vara... det, det gjorde jag inte. Det fanns lite... inte då. <laughs> Jag har inte Nej, men när du född, 91? Oj, 88 då. Ja, nej, jag tror inte på då var jag fem bast när den kom. Helt sjukt. Ja, jag ser den efteråt. Okej. För det var en jävligt bra också, kommer jag ihåg. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, Är vi om man bara kollar eh, ja. bara specialeffektmässigt så ser den ju fortfarande sjukt bra ut. Mm. Mm. Alltså, den ser ju riktigt grym ut. Jag, lä jag läste också häromdagen att de eh, ska ju släppa den igen som de har gjort med Lejon Kungen och sådär. Att den kommer komma som eh, 3D nu. Vad säger ni om det? Ja. Jag är taggad. Ja, jag är taggad också. Jag är positiv. <laughs> I 3D? Kunde de inte bara släppa en typen någon slags... Jag vet inte, barn. Fan, jag, behöver, jag vill inte se den i 3D Jag vill inte så jag minsten. den Nej men grejen är att om de släpper den i 3D Kommer de ju antagligen släppa den Alltså på samma disk så kommer jag antagligen få den i 2D också Så är ju nästan med alla Blu att Blu-rays de Alltså den här, det, en... så det kommer släppas på bio ett, igen okay. Aha, okay, Ja, okej, ja. Spelar roll Alltså, mm. Grejen är, det, sp det spelar ingen roll tror jag För att även om den är i 3D och det är inte är så jävla coolt Så spelar ingen roll För att man vill ändå se det bara för att ha sett det liksom. mm. Ja Får Finns se. den på uh, Blu-ray? Ja, nej, nej, har... nej den ska komma nu. Ja, uh, eller hur? Uh, hela paketet. Så den sitter på. och väntar på. Mm. Yes. Så gå och köp! Ja, fast så, jag tror man bara kan köpa den i så paketpris, precis som i Stavårsfilmerna. Du, du... Mm, så allihopa? Ja, precis, du kan köpa en separat. Så då får ni med två och trean också i Blu-ray. Oh, fan nästan inte värt att köpa <laughs> Hej. Ska ja, vi men, äh, Gå vidare till Tommy tycker jag Ja mm. Ehh, Plats nummer fem Tommy du ja. Du sa ju förra avsnittet Att det skulle spåra ur på din lista nu här Spåra ur ur men det, det kanske blir en kontrast i de... Det tar en vändning Ja precis De fem första filmerna var mer typ så här, Drama komedierna som jag hade med Och nu blir det lite mer åt andra hållet Eh, och det börjar redan här, så på plats nummer fem så har jag Bemento. Ring, ring, ring, ring, ring, Ej, ring! Nej, jävla kul! Jag kan inte. Då vi av, första gången <coughs> eh, Den här såg jag också på bio precis när jag kom ut, utan att jag... Den här är jättebra biominna också. Hade ingen aning om vad den handlade om, och eh, jag var så, såklart positivt överraskad när jag gick därifrån. Eh, ni som inte har sett Memento alltså Den har ju världens tuffaste handling tycker jag Det är väl en... Eh, eh, vad, eh, vad heter han nu? Guy Pearce-karaktär har någon slags eh, eh, sällsynt eh, minnesförlustgrej Jag vet inte vad man ska kalla det för eh, Korttidsminne, han har inget korttidsminne eh, Vilket gör att eh, ja, han inte kan komma ihåg saker som hänt för fem minuter sedan Plus detta så ska han försöka hitta... Den här personen som har eh, mördat hans fru Och till hjälp av en, eh, fan heter han? Joe Paltriano och eh, Carrie-Anne Moss med sig eh, Vilket alla tre är så sjukt bra skådespelare i den här filmen Och det är så sån jävla eh, mindfacker i slutet tycker man Den är den, den lite speciell för eh, den, den berättas ju baklänges, den börjar ju i slutet Och så går den ju tillbaks där, där den egentligen började slutet i början. Ja, precis. och så får man ju följa en samtidigt som detta så får man ju följa en slags parallellhistoria när innan han fick den här sjukdomen vad som hände innan typ när han jobbar som han jobbar på ett försäkringsbolag på här som vad säger man? Ja, men han ska kolla så att som på ja, precis bedrägeri. Precis, precis. Och då följer han en kille som heter Sammy Jenkins eller vad han heter. som man även har tagit del på kroppen typ så här, remember Sammy Jenkins och det är alltså och så har han någon sjukt snyggt tagit på sin kropp som säger spegelvänd så när han tittar sig i spegeln så blir det ju rätt liksom så han kan komma ihåg liksom så var det någon sån där Johnny har på sin kropp Ja, men då är det typ så här vad står det typ så här, Johnny G killed and raped my wife eller någonting sådär och det är så vidrigt och det är så sjukt bra samtidigt. Eh, det som är, nu, nu är det lite spoilers här för oss ni som inte har sett den här kan väl sätta på mjutknappen några minuter Men eh, det som ser bra med den här filmen eh, Jag vill även jämföra med ett spel som heter Silent Hill 2 Är att man har så sjukt eh, sympati för den här eh, huvudkaraktären eh, Guy Pearce, L Lenny tror jag den heter Det kanske är den andra som heter, Nu kommer jag inte ihåg Det är skitsamma Och eh, det som händer... Mer i slutet är att man märker att han är mer än en jävla svin Att det är väl inte som man trodde det har varit liksom. Nej, det är ju sjukt bra eh, skriven Ja, att jag, jag, jag, jag, jag hade faktiskt här på min femte plats Och sen fick den flytta på sig för att göra plats till Laodrasque Park uh -huh. Alltså, den, flytt, den åkte inte ens till sjätte plats <laughs> Den var åkte bort från allting <laughs> Åkte ut, faktiskt uh. Jag vet inte, den här filmen har jag sett väldigt många gånger eh, även, även för att liksom Klura det här eh, Pusslet som är med i Men även för liksom det visuella, snygga Och tempo till filmen gillar jag också Jag älskar alla karaktärer Ja, jag vet inte Den, den är spännande och rolig Och intressant på alla möjliga sätt Niklas, mm. har du några? att tillägga? Ja uh, Nej, men jag håller, jag håller verkligen med um... Man, man såg ju redan här att uh, Christopher Nolan skulle bli ett namn att räkna med i framtiden. Mm. Han har verkligen en egen stil och kan verkligen liksom, Ja, han sett Ja, vi hoppas hoppas på en ja, det, det här är den enda Christopher Nolan filmen också där det finns en stark eh, Kvinnokaraktär, även fast inte Carey Anne Moss är med så jättemycket i filmen så eh, tycker jag ju hon gör ett väldigt jobb faktiskt även Guy Pearce också så var då efter jag hade sett den här filmen var vi ju ett slags min nya favoritskådespelare men efter det här har han nästan bara gjort skit. Ja, time machine liksom. nej. Ah, inte bra. Ah, han han är duktig skådespelare, han väl tro det han var med i. men tyvärr så har det bara varit liksom han försökte väl bli en slags blockbuster snubbe kanske. Han skulle väl eh, hålla sig till mer typ vad vet fan. Sam rockwell standard. Göra bra små filmer istället. Ja, starka biroller kanske. Precis. Äh, nej Solklar femma och bästa som Jonathan och eh, eller Nolan har gjort tillsammans tycker jag också. Ah. Yes. Tuff! Skjuter vi vidare då, till fjärde plats. Yes, då är det jag igen. Nu kan jag redan säga att det kommer att ringas ganska friskt i radiostudion här. Ja, jag tar upp den nu. <laughs> uh, för nu är det dags för Aliens Där satt den, Där satt den. Uh. Uh, Va? Ja vad säger man alltså, Vi har redan pratat lite om den här som Emilio hade med, med den på sin lista Jag um, vet inte riktigt om jag har så mycket att tillägga Men som sagt den, den blir som en helt ny film uh, Jämfört med ettan då liksom, Och bygger vidare på allting och lägger till flera nya element och liksom allt det som en bra uppföljare ska göra um, ja, Jag vet inte vad, vad, vad man Nej, mer det, jag skulle det, säga det är för oss att Det är en perfekt uppföljaren för de tar liksom ett, en grym film och gör den mm, bättre, de, de använder inte de, de gör liksom inte bara en ny, likadan film för att de vet att den första sålde utan de har faktiskt valt att det där, okej okay, men hur skulle en uppföljare det kanske ser ut liksom, om det var plausible liksom. De har inte mm. bara tagit sig okay. Förra filmen så funkade det med att vi, vi Hade bara aliens som hoppade fram bakom hörn Och åt upp ett crew Så då skickar mm. vi ett nytt crew och så får den upp dem Utan då så tänkte vi bara okej okay, men Vad kan vi göra för någonting nytt av det här vad kan, vi, vad kan vi ändra på och göra det bättre Vad kan vi liksom se till att folk får en ny upplevelse eh, mm. Av samma standard Och det gjorde de ju så jävla bra jag vet inte om vi sa det i förra avsnittet att uh, hela liksom, historien är ju en liten såhär, uh, metafor för Vietnamkriget. Jag skulle precis säger det. Säga det. <laughs> jag satt och väntade på men, det. Ah. Men, men tog vi upp det i förra avsnittet? Nej, vi gjorde inte Nej. det. Så jag tyckte passa passade bra. Nu. Det, det är rätt så coolt faktiskt att de, de här soldaterna, marinstoldaterna kom in på okänd mark eller territorium och så går ju allting så de är ju liksom, snett. ja. Soldaterna är ju sjukt bra tränade och har ju sjukt överlägsna vapen och allt sånt där. Men när de sätts i något sammanhang som de inte är vana vid så... Då blir det liksom... Eh, främlingsrasen blir ju överlägsen ändå på något sätt. Mm. Mm. Mm. Och sen veta form för att vietnameser är jävla monster. <laughs> och <jord> och <laughs> Jag tycker coolt med Alien-filmerna de att all, alla Alien-filmer har en filter över sig som... Eh... Som separerar från de andra alien filmen Alltså första Alien-filmen är ju väldigt grönt filter. And alien 2 är ju väldigt blå. Mm. Och sen har vi... Eh, Trean är ganska röd. röd ja. precis. Och sen har vi fyra som är väldigt grön eh, Grön-orange. Ja, det, här, liksom. det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Men det har du faktiskt eh, helt rätt i. Ja. det är medvetet eller om det bara har blivit så. De har ju, det är ju olika regissörer som, som då... David Fincher gjorde ju 3 och Jean-Pierre Jönnette gjorde 4 Ridley Scott gjorde mm. eh, Det är väldigt intressanta regissörer de har valt. De har liksom rör sig i olika genres. Fyra eh. toppregissörer faktiskt. Ja, Tyvärr verkligen. så är två stycken som har misslyckats... Eller misslyckats ska man säga. Misslyckats lite alltså mindre. Jag... Men... Ja, alltså jag älskar ju faktiskt Alien 3. Jag tycker att den är sjukt underskattad. Men ja. de flesta... David fin Fincher själv vill ju, vill ju inte ens kännas vid den. Idag, han tycker inte att det räknas Som en av hans filmer Jag gillar också Alien 3 Ja, den är många bra grejer Med den, fyran Ja, kan man väl säga vad man Vad man vill, det vill ingen topprulle Direkt nu Kan du citera från Alien 3 när vi är inne i det där Jag kommer ihåg att du sa Den repliken hela tiden när vi var små När vi är inne i, heter det, matsalen Ja, Kieffen. Han jag kom till han håller säg ett lite tal oss innan han dör. <laughs> kan, kan du säga det. Eh, <laughs> uh, ja, jag vet. Om man, om man säger något så här, bara uh, nej, det går inte. Det går <laughs> inte. <laughs> jo, jo, vi nu. Nu har vi börjat. Stex lite du behöver inte okay, vara jag exakt quote från det. Nej okej okay, men det sista han säger är typ när Ripley springer in i matsalen och säger att monstret är här, så här och då säger den där fängelschefen bara quit this raving at once och hon bara it's here och hon bara Aaron get the foolish woman back to the infirmary och så, bara, så kommer Eivind fan jag är alldeles röd i ansikten jag, jag blir assvett nu måste gå och duscha. du får lite golfapplåd från mig och Emilia här Tack, tack. Tack, tack. Men då går vi vidare. Hur är vi vidare. Uh, okay. Ja. Hoppa till mer eller? Ja. Uh. Uh, min nummerplats... Min nummerplats... Uh, min plats nummer fyra... Är en film från 2006... Med, av... Uh, Martin Scorsese. Åh... Oh. Vad med den. Med lite kändisar, lite DiCaprio, lite Damon, lite Nicholson... Lite Departed, helt enkelt. The Departed. The Departed. <Cyril> ähm, så sjukt bra film. Grymt soundtrack, grym cast. Ähm, grymt skriven. Jag tycker det är så jävla härligt. Det är en sån här film jag kan kolla på hur många gånger som helst. Även om man kan liksom alla twister och... Ähm, spelar ingen roll. Alltså den, den går sig om så jävla bra. Jag mm. Mm. tycker att det är så alla äcklig som äh, irländsk... Äh, Mafia-kille. Nu kommer som ni inte att säga jag någonting sett, om... Ingen fördel av Nej, de, är, de har faktiskt inte sett. De har ja, inte ja. sett... My mycket, mycket bättre än Departed, faktiskt. Mm, jag har hört att folk gillar dem det mycket, men jag har bara inte... Jag tycker det är så synd ja. att äh, folk som... Att The Departed har ju till vunnit Oscar för bästa film och inte ens under fick... Äh, Infernal Affairs. non credd alls. Den är ju rippad. Allt från scen till ja, det scen, liksom, Twisten och allting till och med slutet. är exakt likadant. Jag, det, jag, jag tror jag aldrig hatar en film så mycket som Dep Departet. <laughs> Oj då. <laughs> äh, jag, ty, jag tycker inte. Eller, Infernal, jag, Affairs, Infernal Affairs. Irland, punk som uh, soundtrack. Flågen Molly jag har väl gjort många låtar. Uh, uh, Dropkick Murphys har ju stora film uh, låten We're Shipping Up the Buston. Den, den, den måste ha ju bakgrunden här, Tommy. Bam. Ja. Jag vet inte, det här, det här, jag måste ju bara få ut mig lite här. Det här är ju en film som jag sett en gång och jag kommer aldrig med i serien igen. Alltså, jag tror jag hade tyckt om den mer om de hade gett lite mer cred till... Eh, Ja, nu vet jag att vi som har gjort inför en affärs Men det är väl två bröder här för mig eh, Från Hongkong Men de, de har ju inte fått ett skit liksom för det här Nej eh, Det har de väl inte jag tycker, jag tycker det är så fult på något konstigt sätt alltså, Det är nästa så att jag ska Göra en remake på Nu försökte jag komma Nu, nu var jag inte så jävla snabb <laughs> Nå, Något jävla skit Som Scorsese har gjort Och så alltså, ska jag bara försöka Sväpa undan det liksom Nej, det här har jag gjort. Det här är bara mitt. Så ska det ska vara exakt samma slut och allting. Avatar ska jag fan göra om. Avatar, vad fan? Aviator heter den. Aviator. Men... Ja, var den så jävla bra. ska jag göra om det så blir alla nöjda. Mafia bröder, här. <laughs> Tommy är nu. Japan. Officiellt sett, han ska göra om. Jag ska göra om det. Jag ska, jag ska göra en film som heter... Den ska, heta, den ska heta typ såhär yeah. <laughs> Fellas, -fellas Goat ska den heta Och så <laughs> <laughs> <laughs> Och, och så ska folk säga Fan vad en liknande typ såhär Martin Scorsese Och så är så här, jag har inte sett den, jag känner ingenting Och så vinner jag typ så här Polarpriset Och typ såhär Nobelpriset och allting Jag kommer inte säga ett ord till Martin Scorsese jag kommer att... <laughs> <laughs> Ja Vad säger vi Ja jag är besviken alltså, i och dig också. Nej, vad fan har du Jag har, jag har inte sett i Funeral Affairs. Jag vet att den är jag vet att Departed är baserad på den. Jag har inte sett den, jag sätter det parret och det var bra. så har chefen, Tommy? Vad du som nummer 4? För Niklas, du ska inte vara så här feg och backa undan. Nu får du fan hoppa in. <laughs> <laughs> uh, nej men jag, jag står väl lite mer på Tommy's sida faktiskt i den här frågan. Men jag tycker uh, inte med Tommer om det ska vara så jävla kul. Cool? <laughs> <laughs> ja, jag Antony. har så? Det har <laughs> inte <laughs> jag kan fria i programmet <laughs> Ja, nej men uh... <laughs> Jag gillar inte konflikter <laughs> Toy Story ja. Ja, Jag visste inte att du Quotar från Toy Story <laughs> <laughs> Jag nej, quotar jag alltid från Toy dem. Story Jag ah. gillar inte konflikter i Toy Story Det låter som en superquote alltså. <laughs> Det är Dinosaurien som säger det jag gillar inte ah, konflikter det är, uh, det är så jag brukar säga också I mitt vardagliga liv Jag <laughs> brukar säga Jag gillar inte konflikter Så tar du en paus Och så säger du såhär Toy Story Toy Story <laughs> Folk bara Jävligt idiot <laughs> Först tycker alla Typ så här, att det är lite skönt typ, ah, Lite okay, antisocial ja. typ, ah, Okej okay, det är lugnt typ. Toy Story Och så bara, Toy Story <laughs> <laughs> <skratt> Helvete, jag tror du ska få en egen <skratt> quote just nu. Liksom. <skratt> <skratt> jag vet, inte, det kommer, det kommer. Nu, nu ska jag börja quotea det. Jag ska, jag ska inte använda ett <skratt> konflikt. Jag ska bara börja quotea Toy Story. Lite Ja, jag tar en Capuchosa och en vegetariana Toy Story. <skratt> nu. Ja jag fick satska. Tommy, ska vi rulla på? Ja, på plats nummer fyra, Aliens <laughs> Ja, okej <okay. laughs> Det är sant Ja, det är Så... oh, nice. ja, vi... det jag, jag tror vi har hittat en filmdate Ja, vi, vi Det är det första trissen tror jag faktiskt Eller ja. trissen, men En ja. film som vi alla har med Mm Nice Mm då går ja, vidare. Är <laughs> vi. Nej, har vi det var verkligen inte. <laughs> det finns mer att säga. Nej, det finns inte. Jag vet inte det. Bill Paxton är ju... han och Åh, oh, vad heter hon som spelar oh, hon är så jävla coolt namn. Vi älskar det. Vaskus. Heter det Vaskus. Vasquez. Jag kan ju dra lite kuriosa här att uh, Michael Biehn som är med i Terminator också, som spelar Hicks. Alltså Soldaten som blir lite kär i Ripley mm. uh, Det var ju en annan skådespelare Som uh, spelade honom Först och uh, man ser Till med honom i en scen, man ser ryggen På honom i filmen uh, Men efter några veckor bara så Han kom inte överens med James Cameron så Han fick uh, sparket Så, för, så... Ringde, uh, James Cameron Ringde in sin kompis Michael Biehn Som hade jobbat ihop några år tidigare Med Terminator och, kan, kan du hoppa in och ta den här, ta den här rollen liksom? Mm. Um, och sen en annan rolig nej, Kuriosa grej att uh, För i början av trean så, då är, då dö, Alla har ju dött då Utom Ripley då, i den här kraschen um, Men uh, Michael Biehn ville inte Genom tillåtelse att använda Hans um, liksom ansikte På den här han, han, blev, han tyckte att det var så respektlöst Att ta livet av hans karaktär men de gav honom riktigt bra betalt, och enligt ryktena så fick han mer betalt för att de använde hans ansikte på en dataskärm i Eileen 3 än man fick för sin roll i Aliens. Aha! Nice. Det, det är värt. Får jag också ta en liten. Tror jag så Hon är. Känner uh, Goldstein? kan du inte Goldstein? Hon ska spela i då. Hon gör en cameo gör... I Titanic också som är regisserad av James Cameron Just det. Hon sitter väl i något rum och tar hand om sina barn När skeppet håller på att sjunker mm. Det är ju det enda hon är med <laughs> Men jag, jag, kommer, jag kommer ihåg Du och jag var alldeles eh, fascinerade Niklas, När vi hade sett Titanic Vi såg den inte tillsammans Men vi kom fram till efteråt Visst var det som sitter där inne i rummet <laughs> <laughs> Och var helt ja. såhär Uff det här är så coolt, se alla metan <laughs> Någon miss the point i den här filmen <laughs> Vad <molik> det är det, om. <går> ja, men det var ju typ det så här, inte vad va, va, va tyckte de vad tyckte de, trage, tragedin att så många dog på, är det är shit, jag över ja. alltså, <siktigt> Jag kommer när jag, jag, jag, jag, jag när jag Oscar tog hem Titanic tog hem 13 Oscar och vi ba, är, det är helt klart det alltså, det var ju Goldsteins eh, tanke alltså. <här> <här> <här> <här> Det är helt klart att alltså, studen ska ta hem 13 stycken. är ju med Titanic. <laughs> Jag vet var, inte, kan, kan vi inte bara prata lite snart om Vanskrips Varför är hon så jävla cool, varför älskar man Vanskrips Eh uh, Nej nah, men det är, hon är ju så <laughs> Hon är ju tuffare än alla killsolaterna tillsammans För liksom hon är så Hon är liksom Hon håller ju huvudet kallt hela tiden Och kan leverera de här sköna one, -line, one linesna Ehm um, Ja det, det, det väl hennes, hennes vapen också Som hon bär runt Jag, jag, jag, för mig, jag har inte sett Eilens på jättelängre Jag har jag börjar se den igen Jag har för mig att hon har någon slags sjukt Stor som, som är så tung Att hon måste bära ja. med en slags eh, Väst som den är kopplad i så där. Eller all, många som av det Men jag vet inte hon... Har inte hon typ störst vapen av alla ah, hon, Den är helt ja. sjukt är stor och hon är... Smart gant, tror jag den heter så här, liksom, att Den är liksom kopplad som Till något såhär Väst uh, som sagt Och så liksom snurrar de sig 180 grader och bara skjuter sig Alltså Let's rock! Alltså, så jävla bra alltså Åh oh, fy fan nu måste, Alltså det är nästan jag måste flytta upp Aliens nu Känner jag Alltså det, <laughs> det, är, det, det, är ja, alltså, det finns ju så sjukt mycket bra karaktärer Det känns som att vi aldrig kan prata om Aliens men hittar alltid om ja, Vi sitter fortfarande och pratar ja, man, man om alltid Alltså Lance Henriksen är ju också Hans, lätt han bestämde de som bara Bishop, den här knivscenen är också så sjukt cool alltså. Lite mer trivia med angående Lance Henriksen är att han skulle ju först uh, han var aktuell för att spela uh, Terminator i Terminator 1 då. Uh, uh -huh. Men det blev ju Arnold som knepte den hållen och uh, Lance fick en Liten roll i den filmen istället Men sen så blev han ju robot i eh, Aliens istället Han fick sin chans där Lens Henriksson är ju med jag i polishuset i, jag vet, i Precis, han är ändå någon eh, kommissarie där mm. så, eh, en Ganska liten roll Åh, oh, jag älskar Lens Henriksson Jag tyckte Millennium var väl <laughs> Det var ju bra bara för Lens Henriksson sorgligt för mig att jag fick aldrig se Millennium, jag har aldrig sett det Va? Ah! Eh, Första avsnittet gick att jag var aspeppad För det var liksom, liksom Chris liksom, Chris Carter som skulle göra det ja. Men eh, så fick min eh, Mamma ny som det här Och eh, satt stopp Och hon ringde till och med in till TV4 Och eh, och, och, jag, och klagade på att Hur kan ni visa sånt här På den här sändningstiden så här, Skäms ni inte Och jag har aldrig så här, fått se det Jag får, jag får fortfarande inte se det. Det roliga var att jag kanske komma ett kvarter därifrån Så att jag är samma tid såklart Så att jag min pappa och tittar på det Som jag tom och på Det är verkligen, verkligen skilda världar där liksom. ja. hur, hur vi uppfostrades där på drydlingssänget ja, Grejen är, jag hade ju som eh, Tur var att min morsa jobbade i natt Så jag tror inte jag heller skulle få se titta på det Nej jag vet, min morsa var ju i, Så jävla streg tror jag, men var mycket mycket jävla konstig film jag såg med min pappa alltså. Nu tycker alla så ha ha parfilmer så. Ja. Jag vill jag vill klara med Aliens så vet vi klara med Aliens för alltid. Fan kan vi kan vi ta ett Alien, alien special. Att vi det tycker jag. det är ja, helt på. Vi måste. fan var coolt vi, vi vi kan lova allvarligt lyssna att vi ska, vi ska ha ett Alien special i framtiden om, kanske i 3-4 avsnitt så. Nu dör jag för mycket, jag ska bara hålla käften. Det blir ett alien-special någon gång. Let it be known. <laughs> ja, nej men sweet. Men eh, Niklas? Ja. Yes. <laughs> <Shit>. uh, <laughs> plats tre. Jag fortsätter på science-fiction-temat och slår till med The Empire Strikes Back. Ooh. Som alltså Emilio hade på sin plats tio, men jag känner att det här är en topp tre-film, faktiskt. Ehm... Mm. Um, Nej, men det är ju den bästa Star Wars-filmen. Inget snack om den saken. Det är de här alla coola set där. Bara här början på isplaneten Hoth. När Imperiet kommer med de här 80 De här som går på fyra ben. Bara en sån grej. Då är jag liksom... Ja, uh, Walkers. Då är jag liksom... Jag är såld. Bara där uh, Sen går det vidare nice. till... Uh, till Dagobah, Den här uh, träskgrejen grejen Och... Uh, uh, så skönt om man kan Träskig. beskriva ett system med träskgrejen Då måste man vara jävligt klart när man bor där Var bor du någonstans? Jag bor ju ett med träsk Träskgrejen oh. jag, jag diskuterade faktiskt den här filmen med en klasskompis i våras Han, han sa att oh, Rymdepist står tillbaka Det ju, händer ju ingenting handlingsmässigt Men jag känner att då har han, liksom, då har han missuppfattat allting det typ allt händer ju i Rimperiet står tillbaka. Det är liksom där som hela. Um, liksom grunden liksom läggs för hela Star Wars. Känns det. det är där han får reda på, liksom att han har de här krafterna. Han har väl inte ens några hälda i Star Wars. Luke? Nej, han gör väl ingenting. Han använder sig lightsaber ja, han, han är helt ointressant i första Star Wars egentligen. Ja. Det är liksom, karaktärerna börjar bli intressanta i uh, rymdinperiet och, ja. eh, och att den är så mörk också Och slutar på det sättet som den gör Jag tycker det är så sjukt coolt Det slutar ju verkligen skit liksom. Ja, alla mår ja, dåligt på vårt vän Jag blev av med min hand Jag får reda på värsta ja, Min min, min pappa en så här. Som har, Ja Som har ja. förstört upp hela min världsbild Egentligen ja. Och eh, Ja, jag mår jävligt bra alltså. Så roll credit <laughs> Ja Feel, feel bad movie. Men, men ja, absolut. Ja. Bara lite snabbt. Uh, jag, nu kommer jag inte ihåg vad staden heter. Men både stad, favoritstaden och min favoritkaraktär presenteras också i den här filmen. Det är ju Lando. Och, och heter den där staden i himlen som så jävla... Uh, Bespin. Claude. Va? Jag tror att den heter både Bespin och uh, Cloud City. Cloud City, så. Lando! Jag älskar Lando, alltså. Det är väl den enda svarta skådespelare som är i Star Wars, inte det? Alltså, två, tre första. Ja, typ. Jo. Okay. <laughs> like it should be. Like <laughs> <laughs> There are no black people in space. <laughs> <laughs> black people in no, space! No, no. space, space. Jag kan reda ut det här. Eh, planeten heter Bespin och staden heter Cloud City. Så var det. Så har blir rätt ut det. Mm, bra. Eh... Eh, vi går vidare kanske. Ja. Ja. Eh, på min tredje plats har jag faktiskt en och det här är det är liksom, det här är nästan delad första plats mellan mina topp tre filmer för att jag älskar alla de här filmerna sjukt mycket. Ehm det här är den ultimata feelgood Det finns ingen film som är så mysig som den här och det är Amelie så Så sjukt fin film med ett underbart soundtrack. Eh, grymma skådespelare. Ja, den är riktigt jävla fin. Alltså. Snyggt foto- det är riktigt snyggt fotofästet. Ja. Med sådana här sköna färger och... Riktigt sådana här quirky film. Ja. För alla, alla livsnjutare. Som är lite annorlunda. Oh, där har ni någonting. Fan, jag vet inte, jag försöker komma på någonting att säga om den här filmen. Det finns i... Det är, det är nästa sak som min nästa film på nummer tre. Det finns inte så mycket mer att säga om den Man ska bara se den och sitta och njuta. Ja, ja precis. Se den och njut och så får, kommer ni förstå varför den är med på listan. Liksom. För inte om, något om man... Ska, ja. jag, jag tror att de flesta av har förhoppningsvis sett den här filmen. Men det, det, alltså om man skulle bara säga plotten till den här filmen så låter den säkert jättetråkig. Och den är ju rätt så tråkig egentligen. Men det som gör det här är ju det visuella och... Om man säger ja. i filmen också. Ja. Jag tycker jag gillar bara liksom folks interaktioner med varandra, Att det inte behöver vara så jävla liksom mycket mer än bara typ alltså det... Som sagt det är svårt att förklara, det är bara se den. Om ni inte har sett den så ser den. Om ni om ni har sett den så vet ni vad vi pratar om. Om ni inte har sett den så gå och gör det nu. Den har ju till kategorin för så spretto film känns det som ja, lite kanske. <laughs> ja, tycker du inte det? Att Nej, det, det, det, känns, det, känns som, det känns som alla popflickor med svartkort hår har, har den här som favoritfilm. Fast <laughs> alla borde ha ja. den här som favoritfilm, för att den, är ju, den är ju underbar. Emilie har ju förstås svart svartkort hår. <laughs> <laughs> Och är det lite Herregud, jag målar ju upp precis bilderna. Nu. Alltså, alltså <laughs> fattas i en pussiket! Precis, <laughs> pussiket. Värt att nämna är ju att det är Jean-Pierre Gounet som har regisserat Alien 4 också. Det är verkligen skilda värden. <laughs> gå för... tillbaka till Alien. <laughs> ja, fast, fast det är, det är Maritz, tycker jag. Han har ju en speciell form när han gör sina filmer. Att ja. mycket... Han byter ofta sådana här gluggar på linsen på kameran. För det kan vara allt från så här vidvinkel till sån här fisheye till exempel. Vilket han mm. använder väldigt mycket i Aileen. Så att han går väldigt nära karaktärerna. Han använder makron väldigt mycket. Mm. Aileen ja. 4 var ju lite mer konstfilm nästan. Uh. Ja. På disciplin. Mm. Men eh, amelin ser du den? Ja. Har du sett Fan. den, Niklas? Du har inte sagt någonting om honom. Jag har sett den. Och jag... Jag håller med. Man blir på väldigt gott humör, den är väldigt mysig. Man blir sugen på att åka till Paris. Men varför inte du med den Den faktiskt, <r Him> Den fanns faktiskt med i planeringen när den föll ut. Men ]var, jag med... Sideways var väl min feel-good-film där istället då, för Amelie. Se som det, det stod mellan Sideways och eh, poliskolan i Moskva. <r Him> <r Him> Ah, okay, men det är inte, det. Den, inte den då de ska försöka De, de gör något Game Gameboy-spel <laughs> Inte det när den kommer Nej men det är ju poliskorna i Moskva När de, det är typ såhär ryssarna Och så gör de ett här Gameboy-spel Med typ någon såhär hemlig kod i eller någonting <laughs> Jag vet, jag har inte sett den tror jag Skitsamma jag ja. <laughs> Tommy, vad har du som topp tre? Eh, som topp tre På tredje plats har jag eh, Se om Niklas kan försöka klämma här Det var en film som Niklas rekommenderade på mig Till mig för en massa med år sedan eller inte massa år sedan kanske det kan vara tio år sedan en kinesisk film Vägen hem, eller? Ja, det är det mm! <laughs> favoritregissören då för mig är Changi Mo som är mest känd för Hero och Flying Daggers har han också gjort Mm. Han är väl superkänd förstås också för att göra OS-öppningen i Vad heter det? Peking Peking, tack Som var så jävla <laughs> episk det var med nästan så sex timmar eller någonting Med, damas med eh, korruption ja. och allting eh, Skit är samma, Vägen hem, eh, Bara för att dra lite så på vad den handlar om För jag antar att det är inte är så många som har sett den här eh, Smalfilmen Det är väl eh, En by någonstans i Kina Med en väldigt... Eh, det population där det är en kille från en storstad som kommer dit och ska eh, fungera som en lärare. Då. Han ska väl till de små barnen. Eh, sen är det en kille i den här byn som beskär honom. Och paff, där har det. Det är hela historien. Eh, den blir inte så roligare mm. eller intressantare än så här. Men, eller intressant. Nej, den är inte så jävla... Niklas nu för fan. Den är inte så intressant handlingsmässigt men det är någonting som är så jävla mysigt med den. Den är ju genom alltså den är ju, eh, jag kan säga att det är en såhär, varje gång jag, det, jag bjuder hem någon flicka till mig som, som jag är intresserad av, då så sätter jag bara på vägen hem och sen är det liksom, the cat's in the bag, sen är det klart. Alltså det, ja, det, det är en romantisk... Vilket för att få ligga? Ja, vägen hem. Alltså vägen det, till sovrummet. Den, den är sådana sjukt fina... Eh, liksom. Hon blir ju hon tokkär i honom på direkten Och man märker att han är ju minst lika intresserad av henne Och så försöker hon... Det äh, börjar på det här så simpresentalet såklart Att det blir nästan skoflick Att hon är ju sjukt på honom Hon vågar inte kommunicera med honom eller någonting. Och sen börjar hon försöka försöka reda på vad han, han gillar för mat Och sånt där så börjar hon laga mat Eller hon lagar mat till honom Och börjar placera den där han jobbar utanför jobbet Eller någonting sådär så... Eh, det är bara sådana små fina grejer när de, för hur, de gör, hur de försöker göra med varandra För att flirta på med varandra och sånt här eh, mm. sen, sen finns ju en scen som eh, jag, jag alltid gråter till i den här filmen Det är ju när han får reda på Att han måste åka tillbaka till sin eh, hemstad Och han vet inte när han ska komma tillbaka Och så ska hon försöka mm. När han åker iväg så ska hon försöka springa kap på honom Han åker väl iväg Jag vet inte om det är en hästvagn eller bil Jag kom till riktigt hårt Men... Eh, Ska hon försöka ta henne ingenlag från en kul och springa med så här mat hon vill att han ska ha med sig, liksom, för hon ska komma med honom och hon inte med sig sin favoritskols ras och så tar vi går skålen sönder och all mat åker ut. Och så börjar hon gråta, mm. och jag gråter också. Ah! Jag gråter, gråter. Nej, den, den, den scenen är så oh. Den känns verkligen i hjärtat, den scenen, ah. man känner. Så... Ja, du, du, du vet vilken scen jag pratar om? Ja, absolut. Det är, det är den scenen som står ut mest för mig. Ah. Hela... Alltså det är liksom en, det är en väldigt traditionell, liksom romantisk film. Liksom inte med så här jobbiga eh, liksom, att det ska vara så här liksom, tråkiga liksom, vänningar att de liksom börjar tvivla och sen så blir de kära igen på slutet Utan det är liksom, den är en realistisk så här något film på något sätt. Alltså det, det, det som Jag hatar ju när jag är i här kärleksfilmer Med konflikter, jag ju ju förrasligt Varför Linda och Linda var så bra att Det var inga här konflikter Mellan de här bandmedlemmarna Utan det var bara ett band, okej nu kör vi ett band Och så kör vi på och sen är filmen slut och exakt samma saker med vägen hem utan För att liksom De blir kära i varandra Och så blir de mer och mer liksom Ett par, men sen är det inga mer konflikter så liksom, Han börjar ju inte knulla runt med bihoran Eller någonting sånt där, utan de är ett par och sen är de med det, sen är filmen slut typ. Förutom, det är ju en liten twist Eller twist, jag vet inte Men filmen öppnas ju på ett lite annorlunda sätt Det är ju filmens titel Vägen hem Som har med att Vilket också är så jävla fint Det är bara i Asien de har sådana här fina kulturer att När det är någon som, viktig person som dör Eller har dött Så, <clears throat> så ska man bära den här personen Hem där han kommer ifrån Då får man ju följa den här när de ska, jag vet inte, det är en slags hedring av den här personen Att de bär honom hela vägen hem Och så går det tillbaka liksom, så här 50 år tidigare så får man ju reda på Vem han och hon är typ. Det här är så sjukt bra Mm. Mycket bra Mycket bra ah. eh, Såklart när jag är i Changi Mo också Som har rekryterat så är ju alla fyra års tiden med också Ja <laughs> ah, just det <laughs> Var rätt eh, musiken, är musiken är jättevacker också Ja ah väldigt som att... Kan man säga här, väldigt kinesisk. Ja, väldigt kinesisk. Men... Bra sätt. Ja. Nej, du, tackar för mig. Mm. Ja. Vi ser det Vi hörs nästa vecka. du har inte <laughs> sett den här. Du är bara tyst. Nej, jag är faktiskt jävligt... Uh, jag är intrigad. Uh, the Road Home kan jag säga att den heter om det är någon som försöker leta efter den just nu på engelska. Uh, tror jag ja. att den heter nu får du fan, ja, det gör vi. Road ja. home. Eller som den heter på kinesiska. Wo de fu queen mu queen. Mm. <laughs> Fick jag briljera lite med det? Mm. <laughs> uh, ja. Yes, ska vi gå vidare till plats två då? Ja, ah, nu, nu börjar det... Nu börjar, börjar det till. Ja, precis. Innan du går in på din plats nummer två, Niklas, så vill jag bara kolla. Jag har ju... Ett, en film kvar på Niklas som jag måste klippa in. Och jag har två filmer kvar på Emilio. Mm. Hur står fler på tippningen då? Ja, jag har två på Tommy. Du har tagit du alla inte har mina. de här filmerna. Oh, Niklas, ja. Har du tagit alla dina, Niklas? Nej, Emilio har tagit alla mina. Aha. Ja. Mm. Jag kommer in inte ha de här filmerna nu, då är jag fakta. Ja, Nej, jag har också två på dig också, Emilio. Ja, jag kommer, kommer fr sätter dig jävligt mycket faktiskt om du tar med det mm. här. <laughs> ja. <laughs> jag, eh, jag, ja. äh, jag har två ja, stycken nej. på Tommy och två, två på Emilio. Så ja, det måste sitta alla rätt nu här. om Det var ja, spännande. Ja, ja. Niklas, vad har du för någonting då? <laughs> Okej. Okay, eh, min plats nummer två är eh, en film av David Lynch Mulholland Drive. Det är tyst hos Tommy. <laughs> Satt du inte den, Tommy? Eh, jag tog safety, Carl, först. Alltså när jag tittar på min lista nu så står det Aliens och så står det en film till som jag tror att du kommer med. Och sen står det Mulholland Drive och så jag stryker bort den och så skriver jag Blade Runner. Aha. <laughs> så... Um... Du kan fortfarande klara det, men... Jag kan klara mig, kan... mig om... Eh, jag knyter första platsen själv i foten. Ja, fortsätt, Niklas. Ja, nej, ja um, det här började ju då som en tv-serie. Det här är liksom, kan man säga, ett långt pilotavsnitt som har gjorts om till en film. När uh, tv-bolaget inte trodde på att David Lynch skulle kunna göra en bra serie. Eller de trodde inte att det skulle bli lönsam. Uh, det här kunde alltså blivit en ny Twin Peaks- Uh, om det hade blivit uh, en serie. Men det blev en film istället. En väldigt bra film. Uh, jag kommer ihåg hur du och jag såg ju den här på bio. Mm. Uh, på någon förhandsvisning tror jag det var. Och uh, typ när uh, rollkredits satt ju hälften av publiken och såg ut som fågelmolkar. Och resten applåderade. Och jag var en av dem som applåderade. Jag vet inte hur, hur, vem, vilken kategori du hörde, hörde till. Nej, äh, men jag tycker jag, ty jag den är bra. Ja. Jag funderar äh, det. Är du du känner dig dum, liksom. Det här är ju verkligen en tankeställningfilm, men... Uh, ja, ja, ja, men pff, jag vet inte vad jag ska säga. Uh, nej, men det alltså, det är en... Mm. Filmen handlar ju om... Alltså, det är väl en film om drömmar, då, i dubbel bemärkelse. Dels att uh, den här uh, tjejen kommer till Hollywood i hopp om att slå igenom. Det är hennes stora dröm att bli skådespelerska. Men eh, drömmar för att det är liksom hela filmen är en lång liksom, mardröm, skulle man kunna se, säga. Det, är, alltså man, det finns ju berömda tio ledtrådar som David vill har lagt in här på dvd -en. De tio ledtrådar för att förstå filmen. Mm. Alltså några ledtrådar kan man säga. Notice appearances of the red lampshade. Notice the robe, the ashtray, the coffee cup. Who gives a key and why? Sådana grejer. Och det är liksom. hade sett den då vill jag bara se den igen för att försöka lägga det här pusslet och så läste jag olika tolkningar på nätet och så blev den liksom ännu bättre blivit ju mer man gräver sig in i den så att säga. Ja. Har ni Emilio, har du sett den här? Jag har faktiskt inte sett den. Har du inte sett den? Kom Marcus igen. Nej jag har faktiskt inte sett den Jag, jag vet att ni är lunchfanatiker fanatiker Och uh, Jag har väl ingenting emot dem heller Jag tycker bara att han är jävligt skön för att han är så jävla jobbig hela tiden uh. Alltså vår podcast jag, Beskrivningen på iTunes är typ så här Att det består av filmer, tv-serier Filmmusik och David Lynch Lite Lynch Nej men jag heller ska också se liksom Twin Peaks, jag tycker det är en av de bästa serierna Uh, tack Tommy för det um, och, uh, och så Men jag har faktiskt aldrig sett någon av hans filmer Du har mycket Bra skit framför <laughs> dig I Much uh, to learn young padawan Nej inte det men du, Ser det som att du har mycket bra skit kvar du sitter och samlar ihop ett stort arkiv Och sen när du blir av med ett ben Eller någonting och inte kan jobba Så ligger du bara hemma och... det är David ja. Jag har en map som heter David lunch Men bara <laughs> Jag lider ju det nu att jag bara ser skit Varje dag nästan nu För jag har ju sett all, allt som jag vill se känns som Jag såg ju Transformers 3 bara för någon dag sedan Och det var inte en rolig upplevelse <laughs> Och det var bara för att jag inte hade någonting ja, Bättre att se lite, lite som att kissa en djur sten Ja Det, det är ju för... ont Och man är glad när det är över <laughs> äh, Ja Världs ja, är... andra plats är jag ju bara Men Ja, det, det, det tycker jag absolut. Mm. Det är min tvåa. Mm. Tror du inte om det? Jo, Nej, mm. <laughs> jag, jag Vi har mycket snack om efter det här. Nej, liksom off, off the record. Eller? Off. Ja, precis. När mikrofonen har stängt så <laughs> då ska vi prata. Jag kanske ska mygga av dig, Niklas. <laughs> ja. Ska vi gå vidare till Emilio? Ja, eh, om jag sa att... Eh, Amelie är uh, världens bästa feelgood så uh, är det en lögn. <laughs> så, FAN! Så här, har här, du, här, inte... har du, här har du en, <laughs> eh, en, en, en lika bra feelgood på ungefär samma nivå. Alla mina topp tre är riktigt, riktigt... De är som sagt, de är delade eh, första plats. Om Amelie är en fint film för att den är bara mysig och skön att titta på. Så det här är en film på att man bara sitter och ler. Och skattar i hela filmen. Och den har så grymma quotes och allting. Uh, en Wes Anderson film. Fantastic Mr. Fox. Och jävlar. Uh, jävlar. Jag är, en, jag är en sucker för uh, stop motion filmer. Och uh, det här är... Alltså, uh, den här filmen är så sjukt bra. Med George Clooney och... Uh, Ja, hela Wes anderson uh, Ja, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray... Uh, Willem Dafoe, en cameo av Owen Wilson... Uh, ...och Wes Anderson själv. Nämnde du Bill Murray? Jag hörde inte hur du gjorde det. Ja, det jag. Ja. Mm. Mm. Så att jag. Uh, oh, jag älskar den här filmen. Jag kan inte den hur länge som helst. Ja, jag kommer ihåg när han utlanserade den här filmen så var jag inte, inte jättepeppar. Jag älskar Wes Anderson, jag älskar hans filmer. Så jag, jag ville ju hellre se eh, något va vanligt på Wes Anderson duk. Något, något så jag visste att jag skulle bli sessivt över det. Um. Två, men eh, Axofel Felia hade. Jag tycker det här är ett av hans bästa verk faktiskt som han har Det är väl bara Royal Tennerbau som är bättre. Men ja jag vet inte, det är på animerat film, den skulle ju funnit Oscar till och med, tycker jag också för bästa animerad film, istället för alla de här jävla fitt Pixar-filmerna. Men <laughs> grejen att den här känns ju mer originell i, sin, i sitt liksom, för första att det är stop motion och inte så datanimerat, det är jävligt mycket mer jobb att göra en stop motion film hej, jag måste sitta och röra den här dockan 24 gånger per sekund Jag ser vad Adam Marcus från eh, Har du inte sett det sitta och gapa just nu Satt han säkert och här, eh, Red Bullen i halsen på jobbet <laughs> <laughs> Så om ni hör detta Ni andra är på, har du inte sett en ring ett, det är två nu Och skickar en ambulans till <laughs> hans arbetsplats <laughs> <laughs> Han kanske jobbar natt eller jobbar över <laughs> Jag vet inte, han jobbar ju mitt 3 Så <laughs> Ja men det skiter jag ju fan Marcus, skaffa en docka Och gör någonting riktigt i helvete <laughs> oj, oj, oj. Ja, Nej men så där har ni Min eh, nummer två fantastisk Mr. Fox, grymt soundtrack Jag vet att Tommy har lagt upp en jävligt bra låt I bakgrunden nu eh... <laughs> <Va>? <laughs> <laughs> <laughs> eh, jag, jag har en fråga Du, du ser att du gillar så här, stop motion Filmer, eh, har du sett den här Marion Max? Nej, jag vet inte, jag har pratat om den förut Jag har faktiskt inte hunnit, uh, hunnit med den Där har du ju en riktigt bra, den tycker jag faktiskt är bättre mm. Det är två helt olika ty typer av film Men uh, det är väl väldigt mycket svart humor den här också fast Lite mörkare skulle jag säga Ja, den är uh, mm. ju ja, sjukt det är nära en femma faktiskt Nära en femma Nära en femma ja, ja, nej, men Jag har tänkt på den, jag har bara inte hunnit uh, Unnit den Köp den Ja, köp den Ja, nej men bra. Men jag är klar med sig Fox. Tommy. Ooh. Uh. Ja, nu kan det låta ding, ding, ding. Från båda er eller bara från en av er. Eh, koreansk film. Nej, nu nej, är det kört. Nej, eller är det... Får jag gissa? Ja, gissa då. Nej. Uh, är det Memories of Murder? Yes, Fox. Ooh! Uh! Uh! Så jävla bra film. <laughs> Varför inte du med jag... på listan? Ja, det vet. det vet bara gudarna. Ja. Inte ens gudarna. Nej. Det här är ju... Den första film jag såg av mest koreanregissörer. Nu låter det som jag säger att alla mina regissörer som jag presenterar är min favoritregissör. Men det här är... Mina favoritregissörer. Bong Joon-ho, tror jag man uttalar det. Någon korean får väl komma och... Eller ringa eller mejla mig om jag har uttalat. Jag ber om ursäkt om jag namnet fel. Det här handlar får ju med så alltså, kommer jag hänga här på så här slipsen från taket uppe. Typ. Hänga och dingla från taket uppe. Typ. Jag uttalar en finger. Råkar säga en besvärgelse istället. Ja, Nordkorea tagit över Sydkorea. Typ. Nej. För er som inte vet vad det handlar om, det här är en verkensbaserad film faktiskt på Sydkorea, en stad några mil utanför. Huvudstaden Soul, en liten by där det utspelar sig, sent 70-tal tror jag utspelar sig Där det är ett mord, eller det påstår, det är ett seriemord som pågår Och de här morden är alla lika identiska Det är alltid kvinnor som bär något rött på sig Och såklart blir de våldtaget såklart Men tyvärr så blir de våldtagen också Och på detta så är det två stycken inkompetenta... Man ja, ska jag säga polismän som får det här jobbet och försöker... Nu låter det som nästan komedi. Ja. så fort man den, säger att... den har väl lite Sen har väl lite så här komiska inslag. Ja, roliga. den har jättemånga komiska inslag verkligen. men jag tänker bara så fort man säger att det är en film med inkompetenta poliser så tänker man bara typ på cops eller... Ja, precis. det är verkligen den, den är ju supermörk den här filmen. Det är ju två poliser som tar lagen i egna händer för att såna här mordet och liksom de, de, de... Se till att frama vem som helst bara för själva blir lite famous. Men till hjälp så får man ju en storstadspolis som kommer från Seoul. Som, ja, han, han, är ju, han är ju sitt sätt att lösa fall och de har ju sitt sätt att lösa fall. Så det blir ju en konflikt mellan dem och det är väl mycket det det handlar om istället för mord Morden är inte. Jag tror det kanske jag ska säga 3-4 morden eller någonting. Så får man följa den här händelsen under 5 år. Alltså det, det, man kan tror Vissa refer referenser till Zodiac faktiskt Att eh, man, får själva, man får följa liksom Själva polisarbetet runt omkring Det här eh, De här seriemorden som pågick under Jag vet inte vad den här staden heter Men eh, jag har fått lära mig att eh, Det är fortfarande Eller fortfarande, det kanske inte var det då Men det är en av eh, Sydkoreas eh, Farligaste städer Det är mycket mord Och våldtäkt eller mycket mord. Det är mer än vanligt så, mm -hmm. Stay off the, Nej det är en <laughs> sk, skitbra film eh, Jag tycker alla hans filmer är superbra Men den här sticker ut lite extra den, det, är non, det är mycket kritik också Till det här som han brukar ge till Det här koreanska eh, Systemet och Polissystemet hur det funkar i Korea Korea har ju fått mycket skit för det att Polisen oftast tar lagen i eller händer det. Så det är mycket, mycket samt kritik också i det här det Som blandas in jag vet inte, Niklas du har ju också sett den med, vad, vad tycker du Nej, men eh, som du var inne på så när man vet att den eh, baseras på så, sanna händelser så blir den ju otroligt mycket säkrare och grymare. Liksom, man lever sig in på ett helt annat sätt. Man, man känner ju sig frustrerad när man sånt som, som sagt, att det är mycket kritik då, mot eh, ja, liksom, samhället som sagt. Och man känner att varför, varför kunde de inte liksom, räddat de här tjejerna. Men, ja, det är, en, det är en jobbig upplevelse att se filmen men... Samtidigt är den jäkligt bra rakt igenom, tycker jag v Väldigt bra skådespelare också. Ja, de växer ju verkligen De här karaktärerna, i början så känns de som. Jaha, men sen så liksom De växer verkligen Filmen igenom Uff, Jag vet jag, jag, Det här kan jag också se hur många gånger Som helst, den, är lite lång Kanske, men jag vet, Nu är jag jättenär på att säga det är rätt så mysigt att titta på Det är jag verkligen inte, men det är nånting Filter i som är så skönt Som bara ligger över en sån, Jag vet inte, man bara sugs in i den här berättelsen Än fast den är rätt den är, jag tror, nästan två timmar och minuter Fast detta så känns det inte Som man kan trycka på paus eller stopp liksom. det, det, det är en bra fart I hela den här filmen som tuggas på mm. Emil, har du sett den? Det är en sån här film som Jag har den här, den ligger att titta på Men jag ligger och tittar på den nu men jag har fortfarande inte sett den. Den har legat här i säkert tre månader nu. Har inte sett den? Nej, det har jag inte. Uh, jag, jag ville faktiskt kolla på den med... Och, och så, så sa jag det till min frikvän att ah, jag. men kan vi inte kolla på den här? Då? Typ så här det har jag har att den ska vara bra. Så, så, alltså, jag kollar på den när, när vi pluggade koreanska och såhär, så alltså, jag fattar inte grejen. Ja, okej. Okej, sen har det aldrig blivit av liksom, fast. Taggad, så att, men jag får, får väl ta någon gång gånger eller någonting. Jag, jag, jag vill bara flika in lite snabbt till våra, våra lyssnare säkert också. Jag, jag vet att det är många som tycker att det är lite jobbigt när det är film på särskilt asiatiskt språk, att man, inte, man, har inga, man förstår inte språket så då måste man ju läsa subtitlesen såklart. Kan, när det är engelsktalande film så kan man ju ibland lite när man känner för det luta tillbaks och koncentrera sig mer på filmen istället, istället för att sitta och läsa eh, jag tycker inte man behöver vara rädd för det här utan den är <laughs> vad fan har jag försöker säga det, de, de, de som av <clears throat> mina vänner som har varit väldigt kritiska mot såhär asiatisk film att det är jobbigt att titta på dem, att det krävs mycket energi från hon har verkligen eh, älskat den här filmen efteråt och så, så jag tycker man verkligen ska ta chansen att titta på den här, alltså, den, den ger mycket. Mycket tanker och sånt här efteråt också. Mm. Här. <laughs> Härligt! <laughs> Fan, jag vet inte. Alltså, det var inte meningen att det skulle låta så jävla vist. <laughs> ja. Var det så? Bra. Och nu, nu är vi faktiskt inne på vårt sista... Eh, varv? Ja, vårt sista varv. Och det är ja världens bästa film som ska koras i... Eller världens bästa filmer Det är ju tre stycken av filmer Jag känner press nu alltså att när, när, när du börjar säga världens bästa film Nu känner jag folk att lyssna på det här Och så säger de bara Jag är jävla idioter Varför tog jag med debatet? Ja, äh. Jag skulle inte Eller... tänka samma sak <laughs> <laughs> <laughs> <hör> <hör> <hör> <hör> uh, <hör> Nej Men såklart uh, den här listan kan ju självklart efter tre, fyra år ändras. Alltså den, den är ju redan ändå. Det är ju en vecka sedan jag kollade på... Tommy, den här listan har ju redan fyllt sin funktion. Liksom, när vi säger att vi, vi vill få folk att kolla på filmer som de kanske inte redan har sett. De flesta har ju säkert folk redan sett. Men om det är någon du inte har sett så har det i alla fall... Så har någonting att kolla på. Jag kollade på Linda, Linda, Linda igår. Och för fan vad bra den var. Så att, tack för den Tommy. Ja, Tack, tack, tack, mm. tack Kul att du såg ja, den om, jag, jag tycker om, om alla andra ska om jag lyssna jag den här listan, Om jag hade skrivit den här listan idag Så hade den definitivt varit med Då hade Forest Gump fått säga Okej okay. <skratt> ja. Nej, det är Nej, kul men, att du gillar den. Den. Kolla på den, nu, sjukt bra mm. Niklas, mm. titta på den <skratt> Ja Ja, den är den Ja, jag ser, Och jag ser Niklas sitter, han ser ett framför sig nu för sin första plats så alltså, det här kommer bli så sjukt dramatiskt det är episkt. Ja ah, ja. Take it away. Köra, eller? Ja. Då säger jag i rymden kan ingen höra dig skrika. <laughs> Vad? Skojar, Skojar du? Det är det, det, det är <laughs> världens bästa film. <laughs> <laughs> det <här laughs> nu, <med> <laughs> är världens bästa film. Gå in i first defense mode direkt. <laughs> Det är inte fint. Det var inte så fint. Det var inte så Det var inte så fint. men äh... ja. Okay. Vad, vad, ska, vad ska jag säga? Nej äh, men. Äh, jag skulle äh, sagt Terminator 2. <laughs> <laughs> Terminator 2. Ja, jag hade med den som äh, tippning för dig. Aha. Nej. Ja, då förlorar jag det då ja. vi, vi får ta det senare Vi kan ta det i slutet ta, Kör, ja, nu. kör. Eh, Nej men eh, hur, hur, Vad säger man alltså jag, jag brukar stå och väga här Vilken som är bästa av Alien och Aliens Ni gillar ju Aliens Men jag, jag säger att Alien är, är den bättre eh, Av de två men, alltså grejen, Manuset till den här filmen Genomgick så otroligt många förändringar, att det så från början var det tänkt att det skulle bli en sån här B-monsterfilm eh, typ sån här som idiot gillar att titta på, så det är det intresset <laughs> eh, Nej men sen så det blev det många omskrivningar och sen så när Ridley Scott eh, kom ombord då för att han skulle göra det, ändå, liksom, hans, eh, hans plan för att en B-film Bf, eh, liksom, behandlades som en A-film sett till budget och skådespelare ta in riktigt bra skådespelare Gör det liksom påkostat och snyggt så kommer det kanske liksom kunna bli en, en film utöver det vanliga. Och det blev det också. Det blev ju, Skapades en, hel, en helt ny genre kan man säga. Det här med liksom folk som är på en liten avlägsen isolerad plats som möter liksom något, något farligt så här, som än efter en liksom försvinner. Um, ja. Hå man säga mer. Det var, det var egentligen inte tänkt att den här de fick problem med Fox filmlaget att få liksom grönt ljus. Men så blev Star Wars en supersuccé och då ville Fox snabbt liksom kapitalisera på det här och bara, ja, har vi några fler rundfilmer? Och så hade de liksom Alien-manuset, varenda som fanns. De, ja, vi gör den då. Så, så det är tack vare Star Wars som vi fick Alien, kan man säga. Ja, tackar vare till kapitalism. Ja, framförallt det är ju så fina saker som eh, <gör> ett <gör> ekonomiskt ekonomisystem superrika och superfattiga och alien. Ja. <gör> ja, då kan jag fan ta det andra om, om Aha, Ja, om jag säger det det är fan värt alltså. det. är värt. För, för, mig, ja. för <gör> mig finns ju För mig finns det. två stycken alltså scener i Alltså I filmvärlden som jag nästan får ont i magen av att titta på Eller bara tänka på Och en av dem är ju Öppningsscenen i hajen När den här tjejen åker runt Om ni vet vad jag pratar om När hon är ute och badar i vattnet Och tar tag i hajen Och så åker hon runt i vattnet Det tycker jag är så jävla bidrig Och sen är det en alien-scenen när den här alien föds ur hans magen när den kommer ut i magen Första, första gången jag såg det, jag fick en sjuk trauma alltså, Jag tyckte det var det vidrigaste, samtidigt mest fascinerande jag har sett på film överhuvudtaget. Och det är det ju fortfarande, det har ju blivit en klassisk grej Att man liksom skämtar om det, liksom, att så fort någon rör sig i magen Då säger alla liksom, alien, alien, eller jag har en alien-magen mm. det, det har ju verkligen satt sitt spår, det här Precis som alla har, filmerna också. Man har väl inte där med handen handen under tröjan där att så han ser ut som att ja. en alien kommer ut där. Alltså jag, ba, ah, jag vet inte. Jag har ju bara det som jag var väldigt ung när jag såg den här. Jag tror det var kanske 7-8 år när jag såg den för första gången. Eh, så. Efter att när jag hade sett det där så tyckte jag att det var så vidrigt att så fort jag började röra sig i magen på mig någonting, Om man var hungrig eller någonting att jag började knallar, Då tänkte jag så här: shit, tänk om det är någonting som bara flyger ut i min mage nu alltså Det är rad för livet Ja, jag vet inte, jag tycker det är så, jag det är så, det är så vidrigt alltså han spelar så sjukt men... bra när han får det här anfallet ja. när vi sitter och käkar sallad och så ja, Jag Ja, det är så sjukt video. Han börjar hosta lite ja, här, gör det ja, sjukt ja, precis. Och så börjar alla skratta och dunkar honom lite i ryggen Och sen fram till värsta spasmattacken och så lägger de honom på bordet typ. alltså, Den det scenen är inte så lång. Den kanske är bara liksom så 20 25 sekunder men den är så sjukt snabb och intensiv och den säger mm. så jävla mycket på bara de få sekunderna att direkt när alien kommer upp i magen och springer iväg, då vet man, shit, det här kommer flippa som fan. <laughs> Saken med den, alltså de, det var en av problemen de hade med manuset, att de, de ville vill att alien skulle liksom smyga på skeppet på ett häftigt och nyskapande sätt. De kände att det är inte är så kul om de bara liksom smiter in liksom i liksom antligen. Så de kände att och så var det en av vansförfattarna som såg ett naturprogram när det var liksom insekter som La in ägg liksom, i magen på sina fiender och lät dem liksom växa där i, inuti den andra insekten innan den liksom föddes ut. Och det var det det taget. Där kom, där kom idén. Ja, jag har ett eh, annat sjukt minne också när vi var små. Vi var ju väldigt fascinerade av de här filmerna. Niklas det var det en dag vi var väldigt unga också. Vi måste vara varit råksatt ålder någon gång. Och så kom Niklas pappa hem med en väska. Som är format som en facehugger på utsidan Och så lägger jag den på golvet Och säger så, så här, våga öppna det här, våga öppna Och så står vi samlade runt omkring Men alla är så sjukt nervösa Att när <laughs> din pappa ska öppna det här Så ska han fan med en facehugger hoppa ut tror man Och hoppa på en i ansiktet Kommer du ihåg det här Niklas? Ja jag kommer ihåg <laughs> <laughs> det, det, det säger rätt mycket också Att den har sett sånt jävla sk skräck i en fortfarande Ja uh -huh. Man har respekt för... Ja, verkligen. För, för, för din pappa, vad han med sig hem. För <laughs> min pappa, framförallt. <laughs> <laughs> eh, jag eh, Ja, men det är ju läskigt eh, att eh, hela filmen, det här med alien då, som attackerar människor. Det, är liksom, det ska ju vara en metafor då, för liksom, eh, våldtäkt ja, ja. på män. jag skulle, skulle precis säga det. Jag försökte hitta på sätt att flika in det. Mm. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Jag, jag, jag, jag satt också tänkte på det. <laughs> ja med äh, men det är ju en, en slags format huvud Ja. Och uh, oh, så det är ju en sexuell det är en varelse. Ja men det ser penisformat uh, huvud liksom. Uh. Och uh, om man säger fishagen den stoppar ju ner någonting liksom i halsen på honom liksom. Det är den trilja liksom. Ja uh, mot och, uh, um, och så vill man liksom man vet ju inte de visar ju inte så mycket vad alien stora monstret gör med människorna när de får, får tag i dem liksom. Man får ju reda på sen att de liksom dem på något sätt då, liksom eh, gör dem gravida då, eller vad man, vad man säger. Men det var ju ingenting man tänkte på när man såg den liksom, för 10-15 eh, år sedan. Är det här medvetet? Nej, det är medvetet. Jag med en intervjun med en av de, han som skapade Monstret. Han som ritar upp det och så sådär. De, de gjorde det medvetet liksom, att det, det ska vara våldtäkt. Det ska vara, liksom, även om man inte tänker på det då så blir det liksom, ett det mer extra obehagligt- och kolla på det liksom Bara sådana saker mm. tycker jag är så jävla snyggt Alltså att man lägger in det för att det finns en film Alltså mer, mer filosofisk ja, mer tanke Mer liksom. än vad man kanske ser från början Ja precis alltså, det, Bara det gör ju att det får ju ett liksom, värde på direkten. Precis Mm. Jag, jag <laughs> tänker på ja. en annan sak också Från den här filmen som jag är så sjukt som, fascinerad av också. Det är den här scenen när de precis landar på den här planeten och så är den här vidriga varelsen som sitter i den här kanonen. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Äh, Scenomorfen eller vad? Äh, vad Vad fan säger man? Äh, de kallar den för en space jockey kallar dem. alltså det är en, ja, Som sagt, det är, en, det är någon som är helt annan varelse. Det är inte en alien. Det är liksom något annat som precis. man inte har fått reda på vad det är någonting men eh, i eh, Ridley Scott gör ju en Alien-film, eh, Prometheus som kommer i eh, nästa år som liksom ska vara en ska i samma samma litet universum som då, först då liksom första, första filmen då fast eh, man ska få se den från en annan synvinkel. då kanske man får reda på lite mer om vem den, ja. var. den, har, ja, den har ju är var. Den har ju bara dykt upp. någon gång i min manga hör på att säga, men en slags grafisk novell, men det är typ det enda man har liksom fått sett om det. Är så här, nu är det bara liksom Jag har ju kollat mycket på internet på den här Jockey och sådär. Det är ju så sjukt mycket så spekulationer och det eh, kän känns mycket som en konspiration och allting ligger bakom hela. Det är, eh, jag vet, jag tycker det är jävligt tufft faktiskt. De har lagt in någonting utan att vara medvetna om säkert att det skulle bli så jävla stort och intressant. Precis. som gillar vi. <klipp> um, ja, har ni något mer Tillägger. Nej, men jag, fan, jag vill bara veta vad jag är det där jävla spacejockey för någonting? Han sitter den där kanonen, <laughs> helt så insmält i den, i den här stolen eller vad jag, Vad fan är det för någonting? får spad är det nu? Jag vill fan vänta 25 år på det här. <laughs> <laughs> Nästa sommar så får jag, hoppningsvis. This summer all answers will be given. Who is the fucking Space <laughs> Har inte Alien ett jävligt <laughs> har inte Alien ett en jävligt snygg framsid också på sin Ah, den så... VHS Kassett, jag vet inte, de bytte till DVD Såg jag Ah, ursäkt De bytte på DVD Eller Brewerin, såg jag nu när jag var I Tokyo Tower Eller Tokyo Tower The Tokyo Flu Tower Records här någon annan eh, fransman. Jag har ju kvar den här gamla ILGEN BIOS-kassetten. Då det är en slags ägg som håller på att klicka under det. Jag vet inte det är en slags nät här för mig det är allting väldigt grönt ja. så, eh, jag vet, är jävla, jag vet, någonting är det så jävla snyggt med. Det. <laughs> jo, det är väldigt snyggt och det är för hur eh, um, hur bokstäverna liksom dyker ah, upp så här. Den är också väldigt snygg detalj. Väldigt, väldigt, väldigt, musik. väldigt uh. Musiken måste jag också säga av Jerry Goldsmith är fantastiskt bra. Jag, skrev, jag, gick, jag pluggade ju filmmusik där en termin och skrev min uppsats om just Aliens musik. Eller musiken i Alien. Jag tycker är på, jag är mvg på. Informera dem. Då var säkert bad. Tack, tack. Tyst. Mm. <laughs> ja, men ska vi gå vidare då? kanske? Ja. Emilio. Ja, yeah, ehm. Um... Min uh, toppfilm... Jag, jag kan inte vinna på det. Uh, det är en film som är... Uh, den är lika gammal som mig. Uh. Uh, animerad den också. Uh. Uh, jag ska inte dra ut på det där. Men... Uh, Tonarina och Totta då? Min granne Totta då? Mm. Okay. Ja, jag vet inte, vad, vad, vad, vad, vad försöker du med dem? Jag vet inte Jag va, va, ilade jag, jag, jag en sorg <laughs> <laughs> alltså, Jag, jag, jag lyckades bara få in en enda film På dig ja, jag, kan, ja. jag kan berätta senare Vad, vad de andra <laughs> två var ja. Nej men jag, alltså, jag tycker den här, den här filmen är så jävla vacker eh, För att det är en sån här film som eh, Jag såg den faktiskt för första gången När den släpptes på bio När det var en släpp På den Mm. Um, det måste ju vara 2008 då, så här: 20-årsjubileum. Um, så jag såg den på bio, och det var bara så här: Jag, alltså jag kommer ihåg att jag gick ut ur biosalongen och var helt så, så salig Man, man kände sig bara shit. Vad jag känner mig som så här: Jag, alltså jag var inte i, jag gammal, jag var i 20-bast liksom. Men, uh, ja, inte så 19 då. Men uh, man kände sig bara, åh, nu känner jag mig som barn igen. Liksom. Det var bara en salig känsla, liksom. Det var bara så här, allt, hela barndomens oskyldighet har de samlat i en, en liten animerad film från Studio Ghibli, liksom. det Nej, den är så fin. Jag tycker, eh, Miyazaki ju fortfarande, alltså rekryteraren haya, då, Hayao Miyazaki, eh, är ju så sjukt duktig på att berätta histori från äh, barns äh, synvinkel ja, Båd, Både från Totoro och äh, Spirited Away. Där man liksom vuxna oftast presenterar som, inte svin, men... Jag, jag... Lite, ja. Ja, men... Ja, att, att, att, I tot de... i Totoro är, totor är det verkligen inte så. Det, det är lite mer I Spirited Away så är de vuxna lite mer så här. Uh. Ja. Men, men totalt så kan Totoro... inte de vuxna liksom se allt det här som magiska som finns och de, har ju inte, de har ingen fantasi kvar. De har liksom växt ifrån. Det. Nej, precis. Men de, men de förstår ju ändå till exempel hennes pappa liksom, när de pratar med, med honom. Mm. Så, då, han hakar ju på det här liksom, att så här, typ, han bara är ah, Det är säkert eh, typ, eh, skogsguden. Liksom. Alltså, det, han, han liksom, det är inte som att han försöker krossa deras. Nej. Fantasi han, han, han snarare liksom Men han, han pratar ju om det dem. som om det vore en fabel ju, liksom, som, liksom... Ja men precis Men han, han uppmuntrar ju dem till att liksom Fortsätta liksom se saker Nej ja, det vore ju det hemskt om han hade bara Nej de ja, finns inte där och inte alltså, Totten heller Pappa pappa Och så, och så växte skoj Är du hög ungare? <laughs> nej men så, liksom, så att jag, jag Nu ser vi på Ejle 2 äh, äh, här <laughs> <laughs> nu, ska, nu ska du få se på våldtäkt <laughs> uh, <laughs> så, Nej men... <laughs> Det låter som den uppväxten hos mig och Niklas. Mm. Då var det ingen Mia Sack i det alltså. Då var det bara James mm. Cameron och Ridley Scott-tygnet runt mm. huset. Mm. Ja, nej men det, är, det är definitivt en av de bästa filmerna alltså, som han har gjort. De har ju med världens mysigaste buss som man skulle vilja åka med. Ja, mm. <laughs> kattbussen. Smurf, haha, Emilio. Ja, nu kör vi. Hahaha. Uh. Uh, har du Niklas, du kanske inte har sett den Har du fakti faktiskt inte sett den Ja, där har du någonting har det inte, har det Där har jag någonting Jag går direkt till Peter och Thomas efter att jag har spelat in det här och lånar den Ja just det, de, ah, de, samlar yeah. ju de, det. de samlar ju på de där filmerna Vad sa du? De samlar ju på Studio Ghibli-filmer Jaha, mm. vilka vilka fler ska man kolla in? Jag har sett Spirit of the Way, har jag sett. den var jättebra ja, Vilka fler är, är bra? Bäst på det här Spirit uh away tycker jag inte är så jävla... uh. Jag vet inte, mm. alltså, ja, jag tycker en liten Jag tycker inte liten men den är nog fint Men, eh, ja, kanske Ja, prinsess Mononocke, definitivt Lupin Jo, den har jag sett, den också. Ja. ja, den är bra Lupin, den ska han också se Mononocke är så... jättebra Lupin mm. Ja Ja, det finns lite att ta av det. Mm Vad har vi mer då? Äh, lite. <laughs> det det, det uh, är som uh, att du kan uh, mer säker bättre än vad jag kan uh, Castle <laughs> in the now. Sky är ju också skitbra House Moving Castle. Ja, ah, så kanske inte. Nej, Castle in ska Sky är ju en helt annan ju. Ja, ja, ja, ja. Ah, nej, men förlåt. Mm. Den har inte satt. Och vad heter den där som eh, är inspirerad från eh, Visby? Uh, Kickers Delivery Service. Precis. S S Gatornas namn står ju till och med med i den eh, filmen. Mm. Han och Mia jag har åkt till eh, Visby och typ målat av eller måla av men Han har hämtat inspiration från byggnaderna. Man ser ju man ser direkt att det är Sverige. Alltså det är liksom... Det är till och med någonstans när de åker förbi såhär att eh, det, det står typ såhär eller någonting. Typ, så här, mm. någon, så här. Men gatunamnen är också samma sak. Som ja. Också samma. Med. Så att, eh, om du känner dig lite patriotisk <laughs> så kan du kolla på en japansk film om Sverige. <laughs> mm. Så det var din första plats? Det är min första. Oh, är det? Har inga, har inga roliga anekdoter? Det känns som att så här första platsen så ska man sitta och bara spotta ut så mycket trivia som helst. Om, Nej, det, det är faktiskt... Jag det är har typ här, här. Jag sagt, vi liksom låg med sin mormor när han gjorde den här filmen. Hon hette Totter och bodde ju. granne med honom. Också. Och så stor och tjock och rund och mjuk. Så han tänkte, oh, det här ska jag göra en film om. <laughs> Kärleken, för kärleken, för stora, mjuka, runda saker. Ja, jag har en eh, liten trivia. Det finns en karaktär som heter Mei, och det betyder Sprout in Japanese. Och Mei Mei, Little Sister, in Chinese. Det är väl klart. Ah. Oh. <laughs> Läste jag av direkt från trivia försökte hitta något roligt här. Det fanns en kul. <laughs> ja. The Tota Fan was born six years after the film's original release, but joined the voice cast for the 2005 re-release, at which point she was nine. <laughs> <laughs> mm, mm. Uh, fascinating. Word. Fuck, I and Nicholas <laughs> have never film before. Vad sa du Tommy? Vi har inte haft med någon animerad film Vi, vi ska väl ha det efter snacket ja, Men vi, vi tar det sen Ska, ska jag hoppa på Precis. min film då? Ja gör det eh, mm. Den här har ju redan nämnts en gång och nu när jag säger det så kanske alla vet vilken det är Nej det vet vi inte Mulholland Drive ah. Woo! Ding ding ding <laughs> Få rätt i alla fall vi kan ju ta efteråt vad ja. vi hade tippat på varandra Det här är som Niklas har förut är ju David Lunds mästerverk Det här är ju det bästa som finns i hela världen Som Emile har ju har sett X-Men så har jag säkert sett den här minst lika många gånger jag vet inte, hur många gånger har du sett X-Men, Emile? 30-någonting? Jag tror jag ligger på 41 ah, Nej, jag har, jag har inte kommit upp i 40, jag tror jag har minst sett den här ja, 30 gånger det är 30 gånger har jag sett den här filmen eh, Då har jag förstås inte slagit mig ner i soffan och den, på är en sån där film som jag har rullat på också I bakgrunden så där, eller när jag kommer hem. Den är en perfekt film när man kommer hem Väldigt full eh, Och drar igång och sitter och bara njuter Av alla scener eh, Jag vet inte vad, vad som gör den här filmen så bra Är väl för den här mystiken det här, jag vet inte, Den här detektivhistorien är vad man fan man ska kalla den för Som ligger i den här för den där Omi och vad heter hon andra nu än från Laura Herring? Ja, ah, tack. Äh, nej, man får inte höra namnet Hon, hon nu är ju fortfarande med på Marcus Place kanske. <laughs> Beige. Ja. Stora bröst. Nej, ja. <laughs> nej eh, självklart. Den här Niklas sa jag att han hade sett Jurassic Park på. Den var så bra så du såg den två gånger på bio. Jag såg eh, Mulahan Drive tre gånger på bio faktiskt. No. Så bra var Det som är så bra med den här filmen är att Varje gång jag tittar på den Den är väl två timmar 20 minuter Och de första två timmarna av filmen så känner man typ att Ja Jag, jag har väl någorlunda koll på vad som händer i Den här filmen liksom. jag, jag tror jag har alla pusserbitar korrekt Men sen de sista 20 minuterna av filmen Så är ju David Lynch något sånt helt jävla sjukt Och bara vänder på hela filmen och allting som man har trott och karaktärer man har litat på eller karaktärer som man tror att den karaktären är blir bara allt blir bara och, hela. och jag älskar det, de, de sista 20 minuterna är, ja, det är ju inte bara de som är bra men de, de gör så mycket också när slutet på filmen mm. det var en väldigt <hör> fint ögonblick också när vi såg den här första gången jag och Niklas avslutar såna här scener där det är ju sjukt intressant de 20 de sista minuterna Och så går kameran upp till den här balkongen Eller vad man ska kalla för som är över den här teatern Och så är det någon sju konstig kvinna med ett stort blått hår Som ser ut som Mark Simpson nästan Som tittar in i kameran och säger typ något här Silencio Och så feddas den ner svart och så man så här, Vad fan kommer det nu? Och så åker sig så creditlistan upp Och den, den känslan man fick i biografen alltså i salongen att hälften av publiken satt så här, shit vad fan var det som hände? Och andra tog det kanske typ 10-20 sekunder tills man liksom fan vad det här är så jävla bra att ja. eh, att, man, att man känner på direkt efter man har sett den här, att det här var så bra så jag, må, jag måste se den igen bara för att liksom försöka pussla ihop det även fast man vet redan då att fan jag kommer inte kunna pussla ihop den och jag vet inte hur många personer jag har träffat liksom, som har sett den här filmen som man sitter verkligen och Tog, diskutera med liksom, så här, Vad var grejen med den här lilla blåa boxen typ, och, eh, vem, vem är Naomi Watts egentligen Är hon en jävla servitör Eller är hon någon slags skådespel. Vad är det dröm och vad är verklighet liksom? Och vad är grejen med Cowboyen alltså, Det är ju sjukt många intressanta karaktärer Det är ju tokigt bra musik Av eh, Angelina Angel <laughs> Valimanti Antielo Badalamenti som, som även gjorde ett musik. Ja, alla filmer som har som man kan ställa till ja. frågan Vad är grejen med Cowboyn? Är bra bra filmer. Det är den Toy Story <laughs> Vad är grejen med Cowboyn? <laughs> Jag vet inte den, den, den är ju väldigt välskriven också Det finns mycket roliga repliker också Bra quotes man kan ta från det Jag tänker på säkert den här regissören ska möta upp cowboyen på vid ranchen och så håller han på att ge honom massor med typ en sjukt jävla metafysiska jävla frågor som man inte, jag vet inte som, som man själv som tittar själv inte fattar vad som är grejen med och sen där jag är till någon annan <laughs> ja, jävligt lynch <laughs> så jävla Lunch, Naomi Watts gör ju världens bästa scen här när skapa en casting för någon film eller någonting så får hon spela mot någon gubbe och ska spela mot varandra och det är skjutsnyggt. Och det är ju även äh, här, Cheryl Finn eller vad var det, äh, hon som äh, spelar Laura Palmer, gör en cameo. Så. Uh, ja. Jo men Naomi Watts, det blev ju hennes stora genombrott den här filmen. Hon var ju i princip helt horständ innan. Hade bara gjort lite B-filmer. Children of the Corn 4 och Baby 2 hade de mest kända filmer ja. Sen så, så hittade ja. det vi Lunch upptäckte med Och sen så... Resten är historia mm. Jag vet Det är så mycket i den här filmen som och om, om någon kan säga så här, Varför Imad Hanan Drive är jävla bra Då kan jag bara sitta och bara rabbla upp Så sjukt mycket saker Det skulle aldrig kunna ta slut tror jag Ja, jag vet inte. Jag blir alldeles månlös <laughs> Ja men den är fantastiskt bra Faktiskt mm. Det är en så här, Den håller för hur många tittningar som helst Skulle vilja påstå mm. jag, jag, jag, Nej inte jag heller Jag känner också att Även fast David Lynch har släppt såna här Massa med ledtråd och sånt. Alltså först i början så var jag jättesugen på det, Liksom ta mig in och hålla på Pussla och, och klura ut och lösa det här Mysteriet liksom alla karaktärer betyder och allting stämmer Men sen upptäcker man efter ett tag liksom, Fan skit Så det, det är en sån jävla skön resa Genom det här uh, mardrömsuniversumet Som David Lynch har byggt så liksom man, man kan inte koncentrera sig på Att liksom lösa det här mysteriet Man ska mest bara luta sig tillbaka Och bara njuta och uh, Ja, ta det som kommer Ta det som det kommer <laughs> för du kommer även, även om man ser den här första gången så kommer man ändå bli så jävla chockad de sista 20 minuterna för jag, alltså, jag älskade ju Table Lunch sjukt mycket innan jag gick och såg den här jag var väl förberedd på vad som skulle komma eh, men, så jag sätter mig ner och försöker göra allting ja liksom, så, ah, så här så här står det till liksom, så här, hon, hon, hon finns säkert inte, det är typ en så cent skrev kanske något så där. sen så, så här, kommer de sista 20 minuterna och så sitter man typ, och Vad fan vad är det som händer? man är helt... Alltså... ja... Uh. <laughs> ja... Låt som eh, någon började kolla på. Ja, ah, du har inte sett det! <laughs> Nej, jag har inte sett det. <laughs> <laughs> <laughs> Men jag säger ja, jag kolla... jag har inte sett så mycket av Lynch, liksom. Jag har inte sett någon av hans filmer, jag har bara sett Swing Peaks, liksom. ja. Jag tror du skulle gilla Lemon Ja, nej, men jag, jag gillar lite när det är lite flippat faktiskt. Fast det är, inte, det är inte flippat på så här att det blir Nej, men alltså jag menar liksom Ja, du vet vad jag menar Ja Lynch alltså, ja. Fast det här, det här är ju Alltså stämningen i Lunch Men liksom Jag vet inte, jag tycker det är så sjukt stor skillnad På den här och om man säga, Blue Velvet alltså Blue Velvet, där har du en film som är så sjukt Flippad Niklas. <laughs> <laughs> ja, eh, Jo. Och eh, Wild at Heart tycker jag också är. Ja. Eh. Också säkert eh, sant slöss. Liksom. Galen. Ma Precis. Manhattan Drive känns liksom, David så har liksom tagit det bästa från liksom, alla hans filmer och eh, tv-serier. Alltså karaktärer, stämningen, miljön. Dvärger. Ja, det Ja, precis. Han han liksom tagit de bästa liksom, indigrenserna och liksom bara tryckt ihop i i en film. Och så var det Maladan det, det kunde inte bli bättre än så här. Nej, håller med. Fantastiskt, ja, fantastiskt. Ja. Fantastisk. Grabbar? Då är vi klara med listan. Mm. Jag tänkte så här, ska vi... Ja. ska vi ta en eh, liten musikpaus och så... Ta en kopp te på det här, och sen kan vi komma tillbaka efteråt och gå igenom listan. Inte lista, men lite eftersnack och lite nyheter. Perfekt. Det gör vi. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, då är vi tillbaka då eh, Till eh, Tommy, Fima, Niklas och Emilio eh, Vi ska ju ta nu eh, Efter den här eh, Topp 10-listan nu som har blivit klar Ska vi prata lite om våra tippningar vi... Nu kommer jag inte ihåg Vilken ordning vi skulle köra men... <laughs> Ska vi köra, <laughs> köra bubblarna först då? Okej okay. ja, ja. ah. <laughs> kör vi bubblarna Och tar tippningar sen då eh, ska, ska du börja? Ska börja klart, ja. ja precis yes. Ska jag börja. Ja. Ja. Det, nu bara radar vi med, igenom lite snabbt. Vilket, jag bara radar upp det. det ja. Mina som precis föll ut var The Prestige. Eh, Robocop. Terminator. Ettan, inte tvåan Tommy. Eh, <skratt> <skratt> ettan är bäst. Eh, så var det Zodiac. Och sen var det eh, världens <skratt> roligaste film. Kingpin. Jag är nära att ta Kingpin på det. Så jag vet att du gillar den där scenen <laughs> ja, alla det alla är bra senare. Yes. Sodiac. Alltså. Det var mina. Ah, okay. like, okay. ja, men det... Ja, nej, det är hans bästa tycker jag. Men fortsätt. Ja, ska jag hoppa vidare ja. yes. uh, Mina bubblor var faktiskt: A oh Brother Where Art Thou? Uh, de sju samurajerna. Lost in translation. Blade Runner Director's Cut. Coraline. Chinatown. Matrix. Memento. Uh, the Assassination of Jesse James Och Assassination of a High School President Ja, <laughs> Jävlar mm. Jag hade mm. Längre listan än vad Niklas hade Jag hade tio bubblor <laughs> Svårt att välja Ja, nej men faktiskt Ska jag hoppa in på mm. min då? Gör det mm. eh, Då har jag Magnolia 12 etsvuna män, American Psycho Eternal Sunshine Boogie Nights, The Chaser Och Dark City Uh. Mm -hmm. mm. Mm. Och Dog sitter, alltså. det är så jävla. Men jag, måste <laughs> jag, ändå är, jag tycker ändå det är kul att, att, att filmer som folk har haft med. Alltså, vi har ändå så väldigt samma filmer. Alltså, både på vår top 10 och de som kanske är på Någon top 10 men på andras bubblare. Um, och så till exempel Niklas hade ju Blade Runner och Lost in Translation. Uh, Tommy hade Memento och jag hade Memento och dem på min bubblarlista. Sen hade vi alla Jurassic Park nästan. Och, jag hade Jurassic Park med Nej, alltså. Nej, nästan. Och sen hade du <laughs> hade Empire och sådär. Så vi hade ändå många sådär, dubbletter. Ja. Mm. Om vi kollar på helheten. Eh, jag, jag har lite fr frågan om tippningen. Hur... Niklas, du tippar alla på mig, eller? Nej, det var Nej. en film som jag trodde skulle komma. Jag var för lite förvånad att Fight Club inte tök upp. okej. Okay. Vi kan ju gå runt och se vilka som inte kom med på sin lista som jag trodde att den andra skulle ha med. Uh, som sagt, jag trodde att Tommy skulle ha Fight Club, Mulholland Drive och Memento. Fick två rätt. Uh, jag trodde att Emilio skulle ha Empire Strikes Back, uh, Spindelmannen och The Dark Knight. <laughs> så du fick <laughs> en på mig? En bara. Ja. Uh, jag, hade faktiskt, jag, jag fick ju alla rätt på Niklas. Så jag, jag tippade Aliens, Empire Strikes Back... Nej, vad säger jag? Uh, Aliens, Lost in Translation och uh, Jurassic Park. Mm -hmm. um, och uh, så, de fick, så Tommy fick jag bara en Jag trodde faktiskt att du <laughs> <laughs> um, jag... <laughs> på, på Tommy skrev jag faktiskt Lost in Translation och Jurassic Park Samma som Niklas Och sen skrev jag Memento, det var den enda jag fick <laughs> Jag tror jag att Jurassic Park Och uh, Translation då Blev lite varmare om hjärtat än vad de tydligen gjorde Du Är besviken på mig? Jag är lite besviken Ja, <laughs> <laughs> uh, det, det är lite för hipsterfilmer för mig <laughs> Jurassic Park En <and> hipsterfin <laughs> <laughs> det, det han <laughs> Jeff Goldblum ser ut som en hipster <laughs> <laughs> <laughs> 90-tals era hipster ja, ja, Skitsamma <laughs> eh, Jag hade på Niklas trycka in eh, Aliens och eh, Mulhamn Drive Men den jag trodde det skulle vara med var Terminator 2 Icke Sanicke <laughs> På Emilio så trycker jag bara in en film Och det var ju De sa jag trodde det skulle vara med bara, <coughs> Första Batman-filmen och X-Men Oh Eh, varför inte Emilio hade med X-Men, fattar inte Det var det, det jag ville höra lite Du har sett den 40 alltså, gånger den är så, den, Grejen är, den är ju inte så jävla bra det bara, Jag tycker att den är väldigt underhållande liksom. Jag fattar inte att du ser en film som är med 40 gånger Och skryter så sjukt mycket om det Och pratar så jävla mycket om den här jävla X-Men Så tänker att det är så jävla klart att det puck, att ta, puck att ta med X-Men <s Stone> I sin 10 alltså. Men istället så tar du med Det partet <sälv> <sälv> <sälv> Ja I'm sorry to disappoint. Och Batman då i Nu vill jag också ha en. Uh... Uh, nej, alltså den. Det är klart, den skulle jag kunna vara med. Uh -huh. um, ja. du tycker typ. du om den. Då, då hade jag faktiskt med. Um, uh, då hade jag faktiskt med Batman Begins och Dark Knight. Jag, jag har skrivit in den som en film, för jag vet faktiskt inte vilka jag tycker är bästa av dem. Ja, uh okej. -huh. Uh -huh. uh -huh. Jag skulle precis fråga vilken uh -huh. du tyckte var bästa av batman Ja, uh -huh. uh, Nej, men uh, då, då skulle jag faktiskt hellre ta dem. Bara för att. Jag tycker de har en lite skönare alltså de, jag tycker de tar superhjältefilm till en lite ny nivå. Alltså det känns alltså i all sin otrovärdighet så känns det ändå trovärdigt på något sätt. Alltså liksom, de, de, det är ingen som har några liksom så här egentligen liksom alltså mm, nu blir det blir för att Tim Burton gör ju också jävligt snyggt liksom med att, alltså, typ, han har inte med typ så ja men typ Mr Freeze liksom han är typ bara en snubbe som har levt i är sjuk så han har en tank typ så här, för han ramlar ner i en grej och så nu måste han vara kall typ, så här, Bara okej. Okay. Och typ Poison Ivy så bara hon hon gillar gift typ. Um, <får> liksom. det, det var men, alltså, det var Chalmers hobby sådär. Ja, nej, men alltså det är liksom det är så här, ja, det är så här, de, de, de, de gör ändå rätt plausible liksom um, Tim Burton gör det lite mer CTN-saktighet att alltså säga: Åh, oh, han har pengar, han eh, har coola gadgets. Han förklarar liksom inte riktigt hur han får gadgets. Han förklarar inte liksom var allt det här kommer ifrån. Um, utan det är bara så här: han, eh, han förlorar sina päron så nu är han eh, suget. Mm. Men jag tycker, jag tycker Nolan gör det bättre just för att han, han, han man får lite, lite mer backstory om hur han går till tillväga. Du får faktiskt se Batman utan sin dräkt. Uh, börja göra saker. Han Till exempel han hälsar på Gordon Och försöker lista ut vilka han kan lita på Vilka man aldrig får se i, uh, i uh, Batman från 89 um, Man får reda på Vart han får alla sina gadgets ifrån Det, liksom, det är en plausibel story Att det var en del av företaget Som gjorde såna här grejer som ingen brydde sig om Så att då lånade han bara lite därifrån liksom. det, det, jag, tyck, jag tycker det är lite mer Logiskt Och typ uh, hans bil Till exempel Um, han, Shit, behöver en... du... <laughs> han behöver en bil som kan göra saker Det är inte bara som i Så då tar han en, en militärprototyp Som är byggd för att hoppa över grejer um, Och inte bara liksom Typ i, som i Batman 89 som, oh, jag har en cool bil med vingar på För typ. att jag är en fladdermus Och den åker fort Det finns en tanke ja. bakom allt i den Ja nya... precis de, de, de har gjort det lite mer plausible Så ja Därför hade jag inte mer medbärt från Ja, <laughs> Tack för det. <laughs> <laughs> eh, och Niklas Terminator 2? Den är sjukt bra. Det är, en, det är en femma. En full femma. Men eh, alltså Terminator, första Terminator är på något sätt mer i, på något sätt i att de, det är där liksom de bygger upp uh, mytologin. Och, uh, och det är mer klassiska Ar Arnold One-liner. Han är bättre som ond än god. Det är nästan det som är den grundläggande. Arnold som skurk svårslaget. soundtracket är helt galet bra i första filmen också. Soundtracket är grymt bra, grymt bra. Det är lite mer bas i den har alltså signaturmelodin är ju likadana här det dung det fast. Det skiljer sig ändå lite. Den Terminator 2 är lite mer basig lite mer orkesteraktig. Men den första del känns mm. nästan som den bara gjort på en liten synt Kan man säga Jo men det är ju så mm. det, är, det är likadant med det som budgeten i övrigt Det, det, det gjordes ju inte så mycket pengar Första Terminator liksom, Och soundtracket är ju väldigt liksom uh, små, Smått Om man jämför med tvåan Det är alltid större För ja. du... tvåan så är jag ganska Roses Ja <laughs> det <Du> fan <laughs> uh... Jag tycker också tufft är också att man får smaka rätt så mycket på den här post apokalyptiska världen också, ah, hur det ser precis. ut. Vilket som jag också sjukt jävla besviken när jag såg Terminator Salvation, att, <laughs> mm. att jag trodde det skulle se ut som att han säger John Connor, nej inte John Connor, vad heter han, farsan nu igen? Ja, eh... L. Reese. Ja, ah, när man får följa honom när han har varit marinsoldat eller där borta. Att det är massor med, alltså med skelett som ligger överallt och sånt där. Istället är det någon slags öken man kastar sig in i Salvation. Jag vill ju ha den här blåa, mörka när de springer gånger under marken och allt. Precis. Jag vet inte vad som händer med Salvation. Det är bland det värsta jag har sett. Med, så. Skräp. Usch. Såg inte vi den tillsammans, Tommy? Jo, jag tror vi satt på så här andra raden. Ja, det var en a stor biograf med sjukt stor duk och vi satt på an, andra eller första raden Typ till vänster eller någonting oh. Eller oh. nej, rätt mycket i Men det var så jävla jobbigt att kolla på jag Fick så jävla något i huvudet oh. tror att det var skitfilm Ja äh, oh. <laughs> <laughs> Jag vet, jag tycker det var så jävla dåligt Jag kommer ihåg att jag nickade till också När den här filmen Att jag liksom gav upp eftertag Jag var tvungen att ta en här, tio minuter snap <laughs> <laughs> Har jag oh, Jag somnar har jag missat någonting? Ah. Nej jag såg Poppers Penguins idag också. Jag var tvungen att ta en kvarts paus också därifrån. En kvart från filmen är helt bara svart. Jag fattar inte vad som hände. Poppers pingvin är kanske de heter. Tänkte så här, nu, nu försvinner jag en kvart. Och spastig bara av mig Och så vaknar jag upp en kvart senare. Och då är jag typ så skild. Och en pingvin har dött typ. Och. <laughs> Det var det var skönt att man bara vaknar upp och hela säger poppers pingviner har så här till en så här verklighet. det vore så sjukt att då skulle jag inte ens våga spåra tillbaka att alltså, för det skulle ju Yes. Don don don don. Fan ingen hade med The Road. Det tror jag Niklas skulle ha med på att kanske sin eh, eh, bubblare eller någonting sånt där. Eh, Viggo Mårtensson-filmen Precis ja, Nej, den var inte riktigt Jag tycker boken är bättre än filmen Ja, du är boket, du är en sån Ja, boken är fantastiskt bra Filmen är bra också, men Jag har inte, inte läst riktigt. boken har inte Allt som har med post-apokalypse Älskar vi här på Tommy-filman, Niklas och Emil Som stacker för Absolut. det och om jag får komma med någon reflektion här angående våra listor så tycker jag det är rätt äh, intressant att det är ingen Quentin Tarantino-film och ingen David Fincher-film är på våra topp 10 listor. Nej. De står de inte så högt i kurs. David Fincher vet ju att folk här gillar men Tarantino, vad tycker du om honom? Jag gillar Tarantino. Ja, jag gillar Tarantino. Är... Tarantino. Om man kollar på filmtipset så är han en av mina favoritruxor. <laughs> G grejen är att tarn filmen är ju väl? Om vi hade gjort den här ja. listan 90, 90, 95-96 där efter Pulp Fiction, då hade ju Pulp Fiction varit. Uh, ah. med. Men då hade ju säkert det misstänkt också varit med. Mot och... det jag misstänkt... Ja, just det, det misstänkt de inte med mig. Den... Det var ju en av de 90-talskasker som vi såg så mycket. Då, liksom. jag som gick riktigt uh, men... Men Jag har inte sett på oss länge. Jag vet inte om den håller idag. De men som vänta, det misstänkta, är det The Usual Suspects? Usual Suspects. Ja, ja, den, den håller faktiskt, tycker jag. Jag såg den för inte så länge sedan. Jag tycker den håller. Jag tror säkert att den håller. Det tror jag verkligen, men eh, det, det, det, det som är felet med den filmen är att den har inget då håller den ju inte, nu säger jag emot mig själv, men den har inget omsingsvärde på grund av liksom själva plotten, eller liksom själva slutet i filmen, alltså klimaxen är ju när man sett det en gång så tror jag inte det blir lika kul att se den igen. det gör det, inte. Det är, det är faktiskt inte. det är en väldigt där. Och det... när man ser den första gången. Ja, och jag känner att den måste ha något annat för att den ska liksom... liksom det, det måste vara något intressantare än vem Kajsesåser är. För att man ska kunna vilja se om den. Alltså, mm. det är ju därför man ser den misstänkt, där. Vem fan är Kajsesåser? Sen vet man det, sen är det kul längre. Det, alltså, sjätte sinnet har väl lite samma problem där också. Den, alltså, den är ju fortfarande bra, men... Den är ju inte lika rolig alls att eh, se om när det är sån här mindfuck-twist i slutet. Alltså för, för, Själva game om, om man jämför nu med djurkärs-suspects och eh, sjätte sinnet med ett film, till exempel Mulholland Drive och Memento som jag har tagit upp. Alla de fyra filmerna är lite, inte mindfuck men det är en, det är en liten twist i slutet. Själva gamen med Memento och Mulholland Drive är fortfarande liksom så här: pusselbitarna är helt utspridda fortfarande i slutet och det finns liksom... Att om man ska verkligen pussla ihop det här så måste man se om det medan sjätte sinnet och ljusare eh, aspekt så får ju allting liksom serverat. Man får, man får det förklarat. Ja, att, ah, att regissören säger så, så här så är det och, och så är det med det. Och det finns I att så är det ändå så här liksom att när man, när man har väl sett filmen så är det, och liksom, man, man har fått veta allting så är det ändå så här, men, men vänta lite. Va? Ah. <laughs> men hur, hur var det här då? Liksom. Jag fattar vad var slutet i början eller? Hur blir början slutet då? Ja. <laughs> ja, men där Who har, där, am I? Ja men precis, Memento är ju skit. för där har ju liksom så här. fan är Leo sig själv eller är han som är Sami Jankis, är han som sitter på det här psyket själv eller jag, ja, vet, jag, det, jag har haft så ja. sjukt många diskussioner med polare, typ. vissa tror att Sam Jankis var en helt annan person medan andra tror att det är han själv som är Sam Jankis, att han har bara han har bara bort att han tror att han heter Leo nu. Alltså, uff! Det är så jävla bra. Ja, det är en grym film. Ja. Mm. mm. Äh, är vi klara med listan, eller? Ska vi... <laughs> ja. Nu, två timmar senare. Om jag bara får säga en sista grej. Att, uh, om, det är, om vi ska liksom, utse en film som verkar vara... Om, om vi ska utse Tommy filmar Niklas en, endaste favoritfilm så måste ju nästan bli Aliens eftersom den är med ja. på alla listor. Det är den enda filmen som är det, och den är relativt högt också. Och alla verkar hålla den ganska varmt om hjärtat. Mm. Ja, det är definitivt. Det känns som det, tycker jag. Det, det känns som det, va? Ska, ska vi se ett aliens av någon konstig anledning? Ja, ja, jag, jag tycker vi får göra det. Det popular man. demand. Mm. Nej, men då gör jag så här. jag tar bort aliens från min lista. Jag hatar sådana här konstiga regler. <laughs> <laughs> <laughs> jag ska slägga in en okay. förhållande affärser istället. <laughs> ja just Nej, Men ja äh, ah, Verkligen äh, Det kan jag bara hålla med om Jag måste se om äh, Jag börjar kolla in Vad de här boxarna kostar Jag vill ha dem på Blu-ray nu Alla fyra Alien-filmer Jag vill titta om på dem så mm. Det är kanske någonting du får köpa åt mig Niklas innan Du kommer hit Jag så tror de säljer det. på webbhallen rätt så billigt Ja Det är sant ja. eh, Skit i, i Ja, ja. <laughs> nej, det eh, är ingenting Ska vi köpa på... Nyheter då eller? Ja, innan dess vill jag säga till våra lyssnare också Att eh, om, om ni har några filmer som ni tycker att vi glömde Eller skulle liksom att, Fan, varför tog ni inte med den här jävla idioter? Eller så kunde ni <coughs> Kanske ha en egen tidtopplista Så kan ni ju mejla oss på <coughs> Tommyfilmaniklas Eller så kan ni skriva någonting på Eh, bloggen också på kommentarfältet Som är Tnepod.wordpress.com eh, Om ni skriver er 10 topplista och skickar den till oss så lovar vi Att eh, läsa upp den för nästa avsnitt Kan vi säga mm. Så det kommer någon läsning <laughs> Jag kommer hitta på en ny lista <laughs> Inskickad av du. <Toddy. laughs> ja, bra så gör det, era mm. knepepajtare. Ja. Ska vi gå in på nyheter då? Det kan vi göra. Mm. Niklas, har du någonting? Ja, Niklas. Nick yes. Nick uh, jag vet inte om ni känner till det här, men det ska komma en uh, Mortal Kombat-film. De ska reboota hela den franchisen. Då. Värt. Ja, ja ettan, ettan är ju lite lite kul ändå. <laughs> Igen, eller vad säger du? Ah, jag har för att de en eh, ah, hej, Nej, nej, det, det. var spelet om Rebooter. Gjorde de inte det? Spelet Rebooter och, mm. och då känner de att nu är det dags för filmen också. Mm. Uh, jag vet inte vad vi tror om det här, men <laughs> det kan väl vara kul. Ja. <laughs> det är, det är inte, nya är... tolkningar av älskvärda karaktärer som Goro och Sonya Blade. <laughs> det är ju det vi har väntat på. Jag hoppas att han eh, regissören är regissören med också som är Mortal Kombat 2, eller om det är producenter eller något så kommer in. <laughs> Ja, det gör det. Han kommer bara upp i en sån där lite hörn Där nere <skratt> <skratt> <skratt> För er som inte vet vad vi pratar om Så är det Mårte kommer spelet till Playstation, jag vet inte, det är kanske är mer på dator eller sega också Men när man spelade Jag vet inte när han kom Men under en match så kom det En inklipsbild på han, regissören I hörnet där nere mm. Och så hade de lagt in någon röst Såhär, säger. <skratt> Och vi var ju varje gång väldigt kära så fort han kom in. Det var därför vi fortsatte spela i det här spelet. <laughs> det var ändå bra med. Jaha. Hey, you, it's the <laughs> YouHoo guy! YouTube fanns inte då så. Ja, mm. nice. Mm. Eh, hade du något mer eller? Ja, det har Fortsätt du Niklas, för jag har ja, man, bara en om... nyhet. Jaha. Uh, Okej, okay, mer... Uh... Uh, spel till film är att uh, Dead Island, det här nya zombiespelet ska också bli uh, filmatiserat mm. Och, uh, personligen känner jag att zombiefilmer, det börjar bli lite väl mycket nu oh. kanske, men uh, jag vet inte kan, man få, kan ni få nog av zombies killar? Nej, Nej. Nej jag, jag älskar zombiefilmer vi, vi, vi är positiva en, till det. det det känns som en odödlig kategori Alltså, jag tyckte, så länge de gör det bra det det. Alltså, det klubb bli skitbra. Man vet ju inte. Jag tänker bara på Dead island Trailern som släpptes. Alltså, spelets trailer. Det ju, har ju mm. blivit mycket skriverier om i säkert speljournalist- journalistvärlden där, där den väldigt höjts till och allting så där. Så man kanske mm. ska... Jag vet inte vad det har med filmen att göra, men man kanske ska göra något liknande. Man kanske tar något... Rem jag är om nu. Remake på den trailen. <laughs> ja, om de får den lika bra som trailen så... Spel spelet har jag inte spelat. Du har väl testat det Tommy? Ja, testar jag. Har spelat igenom det. Hur, hur är det då? Eh, ja, det är ju, för först är det ju helt buggigt, Men samtidigt så körde jag det med tre andra kompisar samtidigt. Eh, om man älskar zombies och man älskar co-op och det här... Rollspelselementet som de har Typ i Fallout 3 Så är perfekt köp tycker jag verkligen eh, Om man ska spela själv Singleplay så, så är det är Helt värdelöst Oj då så... Då stryker vi det från köplistan <laughs> Har du inga kompisar än? <laughs> Nej <laughs> ah. uh, Jag har en nyhet till också mm. ja, Ja, vi pratade ju lite löst om uh, Oldboy-remaken remaken där förra avsnittet. Mm. Uh, Spike Lee ska ju regissera och uh, tydligen så Christian Bale och uh, Josh Brolin ska ju vara klara för de manliga huvudrollerna. Och nu ryktas det att uh, Rooney Mara uh, från the uh, Girl with the Dragon 2 ska spela den kvinnliga huvudrollen. Och det är inga dåliga skådor här precis så det kanske kan bli något det här ändå. Som uh, har lämnat diskussionen. Ja, ah, jag vet. Jag är så sjukt emot det här. Så... Jag brukar inte vara emot remix, men jag har Oldboy. Ja, ah, jag har Oldboy för när i mitt hjärta nu. Men... Det... Jag, jag, jag, jag... jag vill ju att det bara ska gå dåligt för dem. Att det ska bli en <laughs> skitfilm. Och så ska jag stå där och säga så här. Vad var det jag sa? Alltså, jag... det jag är rädd för är att den kommer att bli så sjukt bra. <laughs> och att alla, ja, och kommer en... ja, precis. Och alla kommer älska en Så kommer den stå där och fås formas med Oscars Och så kommer det bli den nya Departent Och så kommer jag stå... jag, kommer... jag kommer gå på oscars typ på Röda Mattan ska jag säga, fan har ni inte sett den här koreanska filmen Oldboy typ av Paxson Wook Vad säger jag ta bort honom, ta bort honom Tyst <laughs> <laughs> Så det är väl det jag känner att äh, Jag vet det, samtidigt ska inte vara en jävla Det är massor med människor som får Jobb och sånt där, så det är väl kul för dem. <laughs> kul. <laughs> jag orkar inte bry mig så jävla mycket. Uh. Jag vill hoppas bara att Robocop-remaken blir bra. <laughs> ja, det är huvudsaken, känns det. Åh, ja. <laughs> <laughs> <laughs> oh, vad är det är. Fan vad se Robocop, alltså. <sighs> mm. Den var en bubblare på min lista. Mm. Är bara jag vill se remaken. Ja, ah. yeah. remaken. <laughs> Tommy, du hade någon nyhet också. Ja, eh, produktionsbolaget Warner Bros. Eh, ska ju göra en eh, ny Twilight Zone film. Och för er som inte vet vad Twilight som är. Det är ju en gammal eh, tv-serie som gick på 50-talet. Och sen gjorde de en slags reboot på det. Under eh, 80-talet skulle jag väl tro. Det var massor en kända regissörer som gjorde små så här. Ja, allt från science fiction. Skräck avsnitt. Väldigt mycket mystik i de här äh, små, små avsnitten. Det var jättepopulärt i USA. I Sverige var det också populärt. Äh, några år senare så kom det även en långfilm där jag tror Steven Spielberg var med och regisserade ett avsnitt. Äh, ja. ja. Det. Där, det var, där det var en långfilm och så var det tre stycken småfilmer. Rätt. Äh, nu så har ju sagt ut sagt äh, att de ska göra en ny Twilight Zone och äh, de har redan en lista med äh, Regissörer som de äh, ska försöka få med. Och det här låter ju väldigt coolt Det är äh, Christopher Nolan, <laughs> Michael mm. Bay, äh, Alfonso Kurman äh, han som gjort, äh, vad fan heter den, Children of the Lost Amor... heter de kanske. Mm. Amoris Perros har han gjort, va? Nej, nej, nej, nej. Det är ju, mm, äh, I... han, ah, skitsam... det är han som Children of Men heter den. Jaha, okay. Och sen är det ju Rupert White som har gjort den senaste AP-filmen. Och David Yates. Det är ju fem stycken toppregissörer verkligen. Och alla de regissörerna har ju sin personliga stil också. Stika Ja, precis. Jag vet inte, jag tycker det här låter skitcoolt om de gör här. Alltså Fox, eller Fox Warner Bros släppte ju för tre, typ fyra år sedan en liknande film som jag tycker var riktigt bra som heter Trick or Treat Har ni sett den? Ja, ah, den är grym ah. Och om den håller i de, den typ av format mm. liksom, så tror jag det kan bli riktigt jävla bra faktiskt för Trick or Treat var hur bra som helst mm. Det var ju liknande att det var nu får du rätta mig i miljön med filmen det var väl tre stycken här historier har för mig Ja, men det, är jag och det var en... tre eller fyra eller så. Ja, men de var var i stor som... Och så, som... ja. så hänger de ihop på något sätt i slutet, Ja, de, de, de utspelas det liksom samtidigt, typ. Och så, ja, så får, man se... man får Man får se vad som händer med en grupp människor ja. som, Och sen får man se vad som händer med en annan grupp människor som inte twiner med den första gruppen. Man kanske har sett dem gå förbi någonstans eller de hänger ja. på samma fest eller någonting. Kalla röda tråden är i den här gruppen. Eh, tråden, men det är det här ba barnen som går inte att ha den här... här den ja, precis. De, de, de har en, en karaktär, Sam, som dyker upp i alla... I alla, alla berättelser. Ja. Nej, fan, fan vad den är bra. Den ska man fan trycka igång bra. på Halloween. Perfekt ja, Halloween-film. Är... Ja, faktiskt. Så, har... Den du... är riktigt bra. Ja. De, som, den, de som inte har sett den serien. Jag har inte sett den, jag ska se den. Mm. Mm. Det, är här, det är en sån här film som går åt, eh, lite åt fel håll än vad normen. Den eh, börjar som film och ska bli serietidning. Var det tvärtom? Det fanns så serietidning i början, med. Nej, de ska göra en serietidning nu. De, har, de jobbar på den, men den, är, den har inte kommit så långt. Okej, okay. ja, jag får med sig ett sätt covers. Ja, de, de har gjort artwork. Mm. Liksom har de ju gjort, men de har inte gjort uh, själva tidningen. Nej, jag är rätt säker på. Ah. Va, men vad säger ni om den här Twilight zone grejen då? Säkert med de regissörerna jag har upp. Alltså, även fast det är Michael Bay så kan det ju bli helt kul. <laughs> Ja. Men är det, här alltså önsken, är det här alltså önskenamn Eller, alltså, det, det är, eller det är det bekräftade Det är eller något. Det är ju en slags rykten som går Jag, jag tror nästan att alltså, Det här låter ju skitdyrt för produktionsbelaget Att ta in de här eh, Regissörerna mm. samtidigt eh, Men man, man kan ju hoppas alltså, Samtidigt är det ju det är ju bara kortfilmer de ska regissera alltså, De kommer ju vara max för, om, om, de, om det är fem regissörer så antar jag att det kommer vara max 30 till 40 minuter långa kommer kortfilmen filmen eller vad så det är inget såhär jätteprojekt de kommer vara men äh, jag vet inte, jag hoppas fan vad kort om Christopher Nora jag, även fast jag inte tycker om Michael Bay så ska jag ändå vilja se honom äh, sitta och göra här, men någon jag skulle vilja peta in den här listan vore ju David Lynch också <laughs> ja, yeah. nej men fan, Twilight som skulle ju kännas lite right up his alley ja, ja. man kan göra rätt mycket med det liksom Uh, eller eller ska, kanske man ska ha den här kontrasten som de har tagit med liksom Ma äh, Michael Bay och sånt där. Att man, ska man ha med in uh, vet fan. Thomas uh, Andersson kanske man ska ha. Det var det så coolt. Ja. Oh. Uh, har mm. vi några mer nyheter? Uh, ja. Jag har, mm. De har släppt uh, sig här på Superhero Hype att de släppte för uh, en vecka eller så sedan, två veckor sedan nästan, släppte de en trailer för Batman Year One. Det är en uh, animerad film baserad på uh, uh, <här> <här> <här> Gud vad det bara inte kommer ord. Det är en animerad film baserad på serietidningen uh, av samma namn från 1987. Uh, Frank Miller uh, Graphic Um, Batman Year One Som handlar om uh, Som tittar antyder då De första, första tiden som Batman För Bruce Wayne um, Och den verkar jävligt lovande Det är många kända namn Inom uh, uh, animerad uh, Filmvärlden uh, Just uh, uh, Batman till exempel Bruce Tim är ex Executive producer um, Lauren Montgomery Som har gjort Superman och Batman Apocalypse Um, Sam Liu, All-Star Superman um, Det är många kända namn inom den världen Men Och sen röster från till exempel um, uh, Brian Cranston från Breaking Bad uh -huh. Och uh, Katie Sackhoff från Battlestar Galactica Och uh, Elisa Durscu från uh, Dollhouse och Buffy och sådär uh, Och det som jag tycker är, lite är nästan roligast är att han som spelar... Uh, Batman och Bruce Wayne är faktiskt Brian, jag, säga, Ben McKenzie från The O.C. Okay. Um, men jag, jag, jag, har faktiskt, jag har faktiskt sett i trailern och jag tycker inte det, det låter hemskt faktiskt. Jag tycker han låter rätt bra som Batman. En, en, en ung Bruce Wayne. När kommer liksom. mm. den här gå upp? Den släpps snart. Den går ju direkt till Blu-ray och DVD och mm. On Demand. För download. Men du, kan, du kommer kunna ladda ner den från och de med 11 oktober. Genom iTunes och Xbox Live och sådär. Om du bor i USA. Ja. Men och sen kommer den på Blu-ray. lite senare. Kommer det här bli någon sån franchise eller något? Det tror jag inte det blir. <här> Okej, okay, det är bara en film. Ja, jag tror det här är en rätt så ensam mm, produktion. Jag får kolla upp det. Så den, är, den blir cool, tror jag. Ja, med det sagt så... Om inte nycklas av mer. Nej. Ja, jag har bara en liten snabb som jag råkar uh, scrolla igenom just nu. Uh, Trey Parker och Matt Stones, uh, Broadway success Book of Mormon. Uh, har snackats om att det ska bli en uh, filmatisering men det kommer ta tid. Uh, mm. de, de har inte sagt någonting, men uh, det, det sjuka säga. Jag såg en det, det skulle kom, komma en dokumentär nu om uh, Trey Parker och Matt Stone. Eh, det som, som handlar efter den här broadway succén och när de gör sig salt på gransknitt. Och då sa de att eh, det är så sjukt uppbokat biljetterna. Alltså fem, fem sex månader fram är, kan man inte få tag på biljetter. Mm. Pjäsen, alltså, fan vi ser. Jag vet se. att bokföringen ska vara en av de svåraste att komma in på, på Broadway. Svåraste att komma in, alltså. få alltså, biljetter, ja, precis. Ah. Mm jag vet inte, Jag är super supersugen på scen här. Särskilt nu när ja. jag håller på att titta på... Jag är ju snart klar med Big Love nu. Så nu är jag as inne med hormoner och kristna <laughs> människor. Så så, ja, vi får ju hoppas att den kommer till film. För den kommer ju inte komma som en till Sverige. Om inte typ, Aftershave gör någon slags på den eller någonting. <laughs> ja... Vi eh, här på Tommy, Filma, Niklas och Emilio vill beklaga att idag blir det inget trailerquiz beroende av eh, brist av tid och eh, glömska. Ja, <laughs> oh, <laughs> eh, just att ni kanske är säkert trötta ändå du ni lyssnade i två timmar på eh, <laughs> ah, bajs. Precis. Så eh, skatta är lyckliga. Mm. Men istället så tar vi såklart eh, rekommendation. Och yeah. vilket som ni... Eh, vi är och hör på namnet att vi var och en kommer rekommendera någonting som man tycker att man ska kolla in. Mm. Mm. Ska, ska jag börja? Det kan du göra. <laughs> yes, då tänkte jag rekommendera en filmblogg som heter Movies They Should Make. Som görs av CG Klund en svensk som är baserad i Los Angeles. och Han lägger ner väldigt mycket tid på att göra så här fake movie posters för filmer som han då vill se. Det kan vara till exempel Tower of Babel av Mel, Mel Gibson då liksom och så skriver han upp alla skådelserna här. Så, så får man gå in och rösta Do you think this movie would make back its production cost? Och så, no, just about, definitely. Och Så får man gå in och rösta. Och så, så tror man då att folk, om folk är positiva. Um, den är väldigt rolig faktiskt. Jag brukar gå in och kolla lite. Har du någon favorit då, då. Där från? Eh... Uh, Ja, vi har ju snackat mycket om Pixar, så jag gillar den här uh, Giselle The Cell. <laughs> There, are... <laughs> There are hundreds of trillion cells in the human body. They all have very specific functions, except for one. SM-cell <laughs> <laughs> som ser jävligt ut. Ja, gå in och kolla på den. Vi, vi länkar den på vår Facebook-sida så att alla kan gå in och titta. Mm. Oh. Du, du får säga igen kanske vad sidan heter. Jeffrey Rush is Murdoch, the man, the legend, the son of a bitch. Den heter MoviesTheyShouldMake.com Ja, då har ni det ni som lyssnar. MoviesTheyShouldMake.com Ska vi gå över till Emilio? Eh, ja, jag tänker fortsätta mitt spår med styrtidningar. Det att jag inte göra något annat. Men eh, jag tänker tipsa om eh, Runaways. En Marvel-serie om ett gäng ungdomar som lever helt vanliga tråkiga liv men som helt plötsligt får reda på av, genom att spionera på sina päron så får de reda på att deras päron är superskurkar. Mm. Mm. Och då bestämmer de sig för att fly hemifrån. Uh, och så handlar det om uh, lite i början handlar det lite om hur de här föräldrarna försöker få tag på sina Sina barn och uh, sådär. så Men det är en rätt intressant uh, story, tycker jag. Liksom. Om, vad, vad gör man när man kommer från den andra sidan? Det är inte liksom som mutant åh oh, jag är född med krafter, och sen helt precisum. Liksom, åh oh, jag har krafter, vad ska jag göra nu? Liksom, och jag är annorlunda. Eller uh, typ. Uh, ja jag, jag har fått reda på att eh, typ mina päron eller typ är superhjältar så här, shit fan vad coolt och jag har också krafter utan det här är så här, de är superskurkar dina päron är hemska människor som du just har bevittnat mörda någon um, vad gör du med den informationen du vet inte om du har krafter har de krafter, liksom du vet ingenting du vet bara att dina päron och människor du har litat på är hemska varelser liksom. um, så jag tycker det är rätt intressant uh, tolkning av eh, hela Superhjälte-fenomenet mm. Mm, så kolla upp den den finns mm. eh, som eh, alla andra, så jag tipsar nästan på uh, thebookdepository.co.uk billigt ja. jag ska kolla in den faktiskt Lät intressant mm. jag, behöver, jag behöver lite tips på den jag håller på att läsa Walking Dead nu faktiskt mm. den ska vara bra Ja, ah, den, den, den är helt okej okay faktiskt jag har, jag har mycket att säga när men det kan ta en annan gång kanske. Ja. Eh, då kör jag sista innan vi stänger av här. Eh, jag ska rekommendera en sak som jag inte har sett eller vet någonting om nästan. Jag har bara hört saker, men jag tycker att alla i eh, Sverige ska kolla upp den här. Det är en kortfilm av en svensk regissör som heter Johannes Nyholm. Eh, jag vet att många kanske har sett det här klippet på Youtube som heter Baby Trashes Bar in Las Palmas. Ja det har jag sett Ja Det här är ju en, är en trailer en teaser till vad som kommer att vara en 14 minuters kortfilm som visas på Göteborgs filmfestival och nu har den även kommit den ska visas den visas nu i Stockholm så man kan se den på diverse biografier jag försöker leta nu var, var någonstans det var men jag hittar tyvärr inte det så ni får kolla upp det själv men han regissören och man, annat folk har ju beskrivit filmen som en Blandning mellan eh, Sällskapsresan och eh, Easy Rider <laughs> <laughs> Vilket låter Oj. hur bra som helst Alltså det, själva filmen Går ju ut på att de har hans, Jag antar att det är hans egna Eget barn som är typ ett och ett halvt år Som knappt kan gå som han har satt eh, Placerat in bland massa kulisser Och eh, dockor. Så får den här ja Så löper den här barnet Amok bland de här <laughs> kulisserna och Alltså det, det, det, det, det, det är en vinkel till att det är ett jävla fyll Om man följer <laughs> Helt nu är det, bara jätte, alltså det är jättesvårt att förklara Vad fan det är för någonting eh, jag tycker, man, man kan gå in på Youtube Om man inte sett det Och söker bara på Baby Trashes Bar in Las Palmas Eller så man bara kan söka på Las Palmas Som filmen heter Så kommer det upp i ett rad typ, 14 miljoner views eller någonting så där. Eh, Jag tycker man lätt ska kolla upp Den här filmen och eh, ja Så får vi han Regissören också lite stöd också. Det kan vara bra. Jag tror, jag tror den är skitbra istället för att ladda ner den. Jag tror inte det kostar så mycket att titta på den. Jag uppmanar särskilt eh, förutom Niklas och Emilio att gå och titta på den. Eh, har du inte sett den gänget tycker jag ska gå iväg och titta på den och recersera i nästa avsnitt. Skit. Uh -huh. <laughs> <laughs> uh, jag jag tänker bara att jag fick in sitta och på den här sidan som Niklas tipsade om. <laughs> det bästa postat Det är Eddie Murphy från... Uh <laughs> Eddie Murphy står och ler jättebrett äh, i en white suit och så står det The Improbable Nazi. He's happy, he's successful, he's completely insane. Jag hade så att den här filmen. I'd pay to see that. Uh, Eddie Murphy is The Improbable <laughs> Nazi. <laughs> uh, ja, jag är fortfarande helt knäckt på Tower of Bab Babel. <laughs> Ja, den ser etiska jävla etisk ut. <laughs> den ser <skitgod> ut. <laughs> det är inte alla är typ så superjudar är. också som är den här Mark Warburg? <laughs> <laughs> <laughs> Adolf ser också hur bra som helst. <laughs> <laughs> <laughs> fan. Nosferatu med Christoph Waltz som Nosferatu. Det är fan sjukläskigt. Ja, det är många bra här. Meltdown, they said it wouldn't happen <laughs> Star Wars Yoga, the dawn of Jedi 1 Det låter väldigt såhär pre apocalypse <laughs> <laughs> Sånt älskar vi <laughs> September, September 10 <laughs> <laughs> Life is not Chronicle <laughs> Fan vad hemskt <skratt> Men det är Ryan Gosling som är med Så det kommer säkert gå bra <skratt> ja, ja, han är het nu Nej, <skratt> jag måste säga en sista innan Det är Rockys son Och se Rockys son <skratt> <skratt> <Stor. skratt> <skratt> Det här var det bästa tipset Jag har fått för länge alltså. <skratt> <laughs> ja, med de orden så... <laughs> <laughs> Resan har ju alltid ett slut Och det har även Tommy filmat, <laughs> Niklas och Emil <laughs> Vad fan vad det är för någonting eh, Vi tackar så mycket för alla som har lyssnat på detta Och så kom gärna med synpunk synpunkter och åsikter om dagens avsnitt Och skicka även in din 10-topplista så läser vi upp den till nästa avsnitt Du kan hitta oss på eh, Ni kan hitta oss på Twitter också eh, Och Facebook Ja, vi börjar med Twitter Niklas och Facebook. Niklas Lundqvist ett Twitter, ett ord Och sen har vi Emilio som heter Mellow in Tokyo Och Tommy som heter Tommy Jansson Med ett understräck där emellan Tommy och Jansson mm. Och sen har vi en Facebook-adress också som heter Tommy, filmar Niklas och Emilio Kan ni komma in där och like oss Och så får ni väl. kan ni väl skriva något fult Ni kan ju skriva något fult också på iTunes-recensionen också så... Ja, så blir vi glad Typ sparka Emilio Eller skjuta Tommy i foten Det gör du så bra själv Tommy ja, <laughs> har Jag hittar en ny Jodade det var något Nej Nej, nu får vi fatta Sluta det här, hej då Hej Upp. Hej